Buenos días. Good morning. Good morning. Good morning to you. <tipat> 1, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mirëngjesi të gjithëve. Mirëmëngjes. Ja që jemi edhe një herë në Radioklub e Fem në 104 më i dashur programi. Mirëmëngjesit nis këtu 7:00 sot ora në këtë moment dhe un jam blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes me Holton më dhe me Lorin. 13 shkurt ka data sot edhe është fillimi i një have të re. Jeri un po shikoja me thënë drejtën kam ardhur të frymëzuar nga moti i fundjavës që shkoi. Mhm. Sepse duket sikur po troket, po troket. Pranvera. Mhm. Ndi ej si, ja, me vërtet kështu si. Super gjë, me thënë drejtën. Kush të shtiu? Lori? Jo, Lori. jo, jo, skam të shtih. Kush? Çfarë ishte? Kur të shtih e themun. Si sta zebese. Ai ah. okay. mund të kushtoj të har njëri shëndet edhe kështu. Esa e bukur që nga jon shapa që pas ka atje. Faleminderit. Po pse me kështu se na Po për nostalgji të verës. Dobë. Po na huton me këto gjëra. <laughs> Don isha në plazh dje njëri. Edhe sa bukur. U lava. Uh... Jo nuk u lava, jo. Sigurisht që u lava. Unë nuk thasht që jam të shmendur dje, ojlpa, thasht që isha në plasht dje Jo ishte shumë krot dje ja. Ishte në vendim për të në krot, bërë nda e po them, ishte super Super, super ja. që Edhe kështu, po Do në dhe që unë që të shkonte në Që konte detin e tjere tjere edhe Shumë një përë E morën, po mirë ishte Kishte bërë një E kebërë shushush eha mostra është një monster, një përbindësh ati në Ndurës. Në durës nga shumë kavaisen do të se bie. Pak më shumë me kavajos. Ç'aiste kjo? Ajo 13 ku diun se ç'është një, një një një një gjë e frikshme që është me disa katë të ndryshme që është bërë njëherë deri në ka 10 pastaj janë bërë buzëdetit. Po, po, e se kam parasysh. S'kam parë unë. Si se ke bartë atë? Më thot gjë. Ajo me katë më? E mëre me, katëm, me i shumë katë më. Gjëja më e madhe që është beton apo jo? Është ndërtesë. Është një ndërtesë shumë e madhe në park, si hotel. Ëh. Që u nis ë për 10 Pasat që më nia. Plus saka shuar tash, domethënë e ke vështirëste <laughs> ishte, po mbas i mbaroi një herë, tani e kanë mbuluar edhe një herë tjetër, ato sigurisht me skel. Po gjithsesi, aty rrotull domethënë taj mm -hmm. zonë antie. Është bërë një pedonale. Po, një një tip shititore. Tekulluan të gjitha pedonalet. Është dorëra, pedonale. mm -hmm. po ishte ishte nezdheshëm, ishte bër, ishte bër kënd shumë. Edhe janë dy ku di un tani si hotele, terea, terea, terea. Po terea u kanë si sistemuara këtu. Po më mirë, domethënë se ka një lloj gjelbërimi përpara, kanë bërë jo pishin, jo, vetëm ishte kënd sho. Ishte okay. Është rregulluar në fakt. <të> <të> vetëm shikoj, jo, se superfaqja si e plazhit është shumë e madhe. Ës janë me ed dini, kilometra të tëra, por po, po them që vende vende kanë ndonjë kështu që. Se kjo është fatkeqësia e Golemit, mm. me thënë drejtën. Pëlqen shumë sepse është afër. Edhe nga një ran po ta mendosh për shkak se është shumë i shfrizhshëm. Se ti hipën makinës në Tiranë Edhe me me realisht nuk është e llogarit shumë rrugën, ja, shkoj një orë. Mm -hmm. Për çem nëse do ta aloshë kështu. Kështu e, që nuk lëvës. Po, mm -hmm. Nuk lëvë, ja ku është. Dhe në këtë mënyrë e shfrytëzon gjatë gjithë vitit, edhe në dimër, në ditë bukura si diell, porse më mund shkosh, të rrish, mund të jesh të hënën herët, të vish të hënën direkt për punë, të bësh gjëra. Por që s'është edhe aq mësim se plan është masakruar në mënyrë skandaloze edhe është gjitho vite. Periud, po. Është këndshëm në këtë periudhë, po pastaj bëhet. Ja aksesueshëm, po imagjinoje për shembull golemin, siç ka qenë. Siç ishte ah. me ato pishat me me të gjitha ato bukurëqen nga pas. Një mm. miku im që shkonte atje. Nuk sëtme. Dhe... Unë e mbaj mend se shkonim me me kamp, shkonim në një kamp ditor dikur. Ditor, po, ndej ka pas edhe pa kabina më duket. Po. Ditor, po. Ka Baj pasur, man, pa, një po herë pra. të shkomi kavajës, ishte një, një nga destinacionet e, mm. e Tironcës, do të them, për plazh. Atje shkonim, po thajem, Uh, shkoja në kamp, kur ishe e vogël Edhe kampi ishte dy dit në plajh, tre dit Këte nga Nga Licheni Që tani i bije tjetë diku Ku janë në të sofra e ariut e Drejri okay. e këto këshu mm -hmm. Ati e na e bënin kampin e Të punë në së prinderve Dhe pasaj, dyre një jam në qonin Tek shkëm mm -hmm. i kavajes Ku bënim plajh që ditën, në stilin prap me autobus Në shpëndanim pasaj në bërshëtpi Ishte fantastike, ishte kamp ditor kam ditur nuk rrimim atje. Ëh. Mm -hmm. Dhe, ë, uh, kështu që ishte 3 ditë pyll, 2 ditë plazh, 3 ditë, 2 ditë plazh. Kur shkonim atje pastaj mbajmë në fund fare na jepnin edhe nga një pako biskota Pranvera që ishte si zemra në në në mbrëmje, domon kjo ishte gjëja e fundit që hanim ne atje. Kanë schenca Pranvera të vogla. I mban mend mba ato? Të mershme. Me. me një letër jeshile, <laughs> ka qenë një etiket kështu, disa njerëz që e mbajnë mend mba tani, thon "Wow, po e mba mbaj mend." Ësht janë kujtime lasht, të lashta, do të thotë dhe i lashhtë, po Por she me kënaqëshmë është që ka kujtime ëh. <gjës> halat e Pishës, siç e bënim jeri. I i kryqzonin këto si gëshër dhe kujti kputej. Tan. Halat dopjo e Pishës, është ashtu? Ai mm -hmm. duhet të jete një biskotë tjetër. Domethënë ishte një lloj bixoz i vogël që. Oke. Okay. Po, on kishte lindur. Që atëherë ka nisur. Po duhet të dije, siç bëjnë ortodoksët e bën në kishë, atë kujtja thyejë vetë. Kur do të themë, është një dëgjim. Këto dhe uh, mbajmë që që streja e Pishave, tash këmi kavajës ishte friksike. Ishtë e erë, të nuk të e mm. përdojnë dhe është djeli ishtë, kështu. Dhe si kur t'ishtë ajo, akoma ati, eh? Nuk e ditë të qëfarë para, ishtë të ishtë. Apo për nga vlera, po që... Nisa. Uh... Ja të zjojnë për nga të rrime t'jeri se... Nga futen një botë anji që zërë të dalim, po se kanë qërë shumë bukur dhe t'ani të vjen keshë kur t'ishtë shkondë dhe përbalesh me një realitet të kretë në të ishtë, Dozhim masakra e vërtet. Tani të vjen keq që po jeton. Jo, jo. Jo, jo. Që po jeton, mos e eksagjero, ke shumë tani, po. Isha ka bër. Isha ka bër. Muan nuk më merr me malli për të shkuar atje. Ai isha ka bëri dhe ju ju hollë dashin. Mos e eksagjero. Do bëjmë një harakiri, harakiri në grup këtu në grup. Po. ë por ë Nën, ne ja dhe në sajdirin. Më mirë do bërat. Pa. Kam parë ta filma ieri fantastikë shkencor. Nëse. Po prandesh i ke filmuar ti. Jo, jo. Ja them në të kaluar, po po them nëse i lëm gjëra siç janë tani. Mm -hmm. Natyra prap do ta rishpall ë uh, ato territor. Mbulon gjithë godinat, mbulon prap ë gjelbërimin, ke parasysh se si do. Ke para Rayem Legend për shemb. Të ajë ndod New Yorku. Kështu që mos u shqetëso. Sado beton të derdhim ne. Do vim pra për hardhit e do të ambullojn atë, një dit, një dit. Qytetet e humbur e brendaj kanë humbur zë ambulluar nga ferrat. Se... Kshun dohë. Si që dhote me këto shpit përshom, me likin njështit e shikon pasajti që. Kam birë një thik nga muri... To, kamer si ferra uratën, ka që të thonë. Ferra qëra ferra është një topak kamera erra jeri ka feminitetin <laughs> edhe te kujoya sprayi ditës <laughs> për <laughs> sot është e, <ekspre> e, <laughs> <Kintus porsotash, laughs> e kam marr ja. <laughs> <laughs> fer ferra ora jo jo e jua ferra jo ke shpera për zoti ferra e thashë jo jo shpera ferra nuk e imiton mua duhet të thuash fera por e thua ferra de kjo është gabim bra çdo fera dhe ferra dhe shjera edhe shjera e të tjera të tjera po ha Fundjava jo dhe hiqe Se fundjava tuaja E imi është e pa plajzë Kështë është është fundjava për tjeron Fundjava asfalti Për shkuar në plajzë Dhe jetë jave mirë Dhe jetë jave mirë për para Unë për shukaj një ditjës se e qita djelë Qita një në braba është e qita djelë A i sa duket do më tamë Hajë takëzajmë bremë Takëzajmë, pa E filojme i në këngë Kanë qënë qënë qëmi me të Grammy Kemi për të folur jo pak për Grammy Sotë miqtashë Do të duajme dhe disa nga këngët më të mira Adele ka ashtu e për të festuar 21 Pilots Gjetashtu Beyoncé Etjer, etjer, etjer Bas pak Kja betë Hold on, mano 7.12 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, në kleb FM 100.4 dhe në ekranin e kleb të vës, ju rëmje fillim jave sa më të bukur dhe të në barë. Sa për të gjua tajtë tëropë, mi qdashur nga LP, të njështë uh, koa e vajsave në klubin e mëgjesit, jeri nga nëmfrim zonë edhe për ditë në sotme, ojta me njëherë pasle nga informonë, mbi situatën e motit për sot. Atërë, është preja që në kam zedur për sot, është nga Balzak dhe ë Dashuria është poezia e shisave. Mmm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, Tan bukra ieri, por pak e thellë me than drejtën se poezi shisash. Ha le <laughs> ta interpretojmë ato. Për shembull, le po të themi Dashuria është shumë e rëndësishme. Shisa njëra nga preferuarët e mia, atë cilën sot e vura herët në punë për të zbritur shkallët. Nuhatia. Mmm. Si është? Ti e bën për herë të sa? Po, e di si pse është poezi, Dashuria poezia e Nuhatisë mirë, personi që ti do, kështu është. Ah, ja u zgjidh. <laughs> Okej, okay, dakor tish edhe një qofte po themi apo një Pastaj po, po kaloj dashuria në stomak është thitur gjatë Jo pse <laughs> jo Po normalisht tonë që kalon nga stomaku Sond kishte një gjë të mirë atë se kishte një gjë mirë apo e paprsaktuar Buk me vez apo Jo jo jo Kjo ishte më nësa kishte hudhur e di që kishte hudhur dhe nuk kishte tamam më më gatim mëngjesi Po si e rëndë e rëndesh, pa, Re, po rëndë po do të bëj ngjellën a është nga brëma ku di s'e çfarë është e mjës, ka ngrohtë për mëngjes Po ishte shumë Ndihej Ose përbën të gjellë në drejkë Ka më atë po e E Olta je gati? Po sigurisht Oke, okay, letë gjëm Olten tani Klab FM 5 gradës në këto omente 4 mbëdhjet do jetë maksimalja përsot Vetëm 10% shanse përsht Nuk piko Shumir, falim dhe Ritur Olta, miqtashur të qëjme dhe një këng tjetër tani është Marcos Marr, Chet Baker The Trouble With Us Që e të kjo Yenim klabe fem na 104 Mir mgesi ditve Hello when can these us <laughs> to destroy what we need it cuz we're addicted to bleeding hearts <laughs> got me fighting make nothing sacred what's <laughs> telling pain off the roads nights and made us kiss and me go it's some age of emotion I see the look in your eyes Heart beats getting low.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 damn me fighting making nothing sacred we're telling pain off the roads nights are made of kiss and make up it's summer age of emotion now oh yeah. i see the look in your eyes heart beats getting away i see the look in your eyes with me, I need the trouble with you, oh, God has the trouble with us, I need the trouble to trust. dani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1542 Catherine Howard gruaja e pestë e mbretit Henry të Anglisë u ekzekutua për marrëdhënie jashtëmartesore në vitin 1633 Galileo Galilei arriti në Rom për gjykimin e tij para inkvizicionit për shkak të besimit se toka rrotullohet rreth diellit në vitin 1673 erdhi në jetë komediani dhe prozatori francez Molière Në vitin 1741, në Filadelfia nis botimi i revistës së parë amerikane, The American Magazine. Në vitin 1795, Universiteti i Karolinos së Veriut u bë i pari universitet shtetëror në Amerikë. Hinton James ishte student i vetëm në dy javët e para. Në vitin 1861, Abraham Lincoln emërohet president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1866, Jesse James dhe banda e tij grabitin për herë të parë bankën. Kjo ishte vjedhja e parë e bankës në mes të ditës në Amerikë. Jesse dhe vëllezrit e tij Frank, Cole dhe Bob Younger, dhe rreth gjashtë njerëz të tjerë hynë në bankë në bankën e kusimeve në Content Clay në Liberty të Misurit. Arkëtari dhe ideali e ti unë byllo në Casa Ford nërsa vjetësi në bushën një thes me 60.000 dolar. Banda James Younger planifikuan dhe kryen disa vjedhje të mëdha në mesin e viteve 1860 dhe në vitin 1886 kur Jesse James uvra. Banda e ti u akuzua edhe për shumë vjedhje që në fakt nuk i kishte kryer. Në vitin 1939 filloj lufta e dytë botrore. Në vitin 1960, Franca teston bombën e saj të parë atomike. Në vitin 1982, albumi Dark Side of the Moon i grupit Pink Floyd por 402 javë rresht u renditë para në klasifikimin muzikor. Në vitin 1983, Konktarja Karen Carpenter vdish në moshën 32 vjeqare prej anoreksis. Në vitin 1988, konktari Michael Jackson bleu një fermë në Santa Ince në Kaliforni, a i e quajti atënë Everland. Në vitin 2003, Clara Harris, e cila shtypi me makinën e saj Mercedes burrin pasi e kapi me të dashurën, u akuzua nga gjyuria e Houstonit për tentativë vrasjeje, pavarësisht pretendimit të saj se i kishte bërë aksidentalisht. Ajo u dënua me 20 vjet burg. Në vitin 2005, albumi i fundit i Ray Charles me titull Genius Loves Company fitoi 8 shtimi me Grammy. This is Club FM. 100.4. Alo, alo, alo, misë këni ardhur Në klubin e mëgjesit, në valet e klap FM në 100.4 E në ekranin e klaptovës Mirë mëgjes, e lëtini ja uldërë Mirë mëgjesi Oke, kemi uh, <coughs> Kemi jo pak për të folur sotë Edhe në lidhje me muzikën mëgjtashur në klubin e mëgjesit Dhe nisim me uh, Tëshmire të Grammy mm -hmm. Do e përsi e në pak gjatë mëgjesit sotëm Edhe me festivalin e Sanaremos Ku e Rmalë me e dha Nga fjeri, me që la fjalla, mm -hmm. kishte marrë piesë. Zeme, fitoj vendin e tret. Fitoj vendin e tret dhe ishtem një, po themi, konkurent ishte. Ishtem në skenën e San Remus mm -hmm. dhe në momentin e fundit të ndarjes të shmimeve. Kështu që është, mm -hmm. është, ka qenë, ka qenë Francesco Gabani që ka, që ka rëmduje shmimeve në parë, me Occidentales, Kanba, dhe, Nëse Doni nda të gjithë Doni nda të gjithë madhë kanë Po yes. në cilin farë t'juja për momentin e Ermal Metës në Po themi atë skenen e E Malet, San Remo s'atje Kur uh, janë duke bendosur se Kus do të fitojt Ja ku e kenë një moment këtu <tut> Kërë <tut> që që ja ku e kenë një moment këtu Kërë që e kërë malë Metën Grazie. Passa in breve vedam due. Uhm. No. Stammi <laughs> in Sanremo. Si... Ne ne che voi. <clears throat> no, dicevo non, non avremmo immaginato di ritrovarmi in piazza della noia al Festival di Sanremo. Ed ecco un momento vince la 67esima edizione del Festival di Sanremo kon occidentali skarma Francesco Damiani Che cosa? Coro la noia, don che sia per meta. Shëgëgë okay. occidentali skarma. A ve zotria pastaj ulet në gjunjë azi mbara vendi dyt për të e fillon të çajë kështu, ja, universifikë italianë, <laughs> shitake kështu. Mirë, shikoj ne kemi këngë do ta do ta, ta luajm këngën tani për ju këtu në klubin e mëngjesit. Kjo e fitoj, edhe luaj me dhe këngënjere, ma almedes pa tider. Êshtë shumë e mirë. Njerë, është shumë e mirë. Ja, unë e pashtare. Për mua ishtë edhe me mirë akoma, se sa, mm -hmm. se sa kjo që fitoj, me gjitha dhe, kjo është këna fituese e Fesivali San Emos për këtë vitë mishdashur, Occidentalis Karma. Esere, esere, mletiko, 2x3, komodo, cafe, internetology C'ho c'uno radi del gruppo dei cristianonimi, l'intelligenza de modè, risposte facili, uh, dilemmini inutili. Uh. Ah ah ah che casi, che casi, storie da un finale sperasi. sperasi. di Chanel su corpia 17 mettiti un salvo dall'odore dei tuoi scimi di tutti tautologici col web cocca dei popoli oppio dei poveri si distraë, qadonon në uomini occidentali skarma mm. Occidentali skarma Lassime si Mëngjes, në gjestë, mishtë të keni ardur Në krybine më gjestët në valet e këlep e fem në 100.4 Mishtë da shurja, këmë e t'i gjoa mm -hmm. Francesco Gabani Me këngë në fituaset uh, Festivalit San Remus Për uh, i 67 i edicion mm -hmm. mm -hmm. I uh, Festivalit për te i detit Dhe occidentalis karma uh, Kjo këngë Më ne kam gati Sepse këngë ata që do tonin uh, Që Sisër Shpreja në italishtë uh, Erdi Ermal Meta ishte ashafer mm -hmm. Dhe Dhe se preko Lërë baro në, do të thosin të ta Si kërë ja vodhen kërë kërë kërë kërë janë fërë Që që unë anagramën e kam të përstatur për sotë për tjeri okay. Me këtë situatë Ja kërë kërë një tani Anagrama Në klubin e mjësit Anagrama është Hipnoladri Hipnoladri Nëse e vodhen e er në malmetën E vodhen Hipno, haj dutët Hipnoladri K-I-P-N-O-L-A-D-R-I 069-27222 069-27222 069-27222 A jero mm -hmm. Ta utoha me këta Pan Me hipnotizova Hipnotizova Hipno Ladri, Ladri. Për që farluem ultan? Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë A dhe loja shetje e shmishdashur?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 Të gëngë në tjetër e ke t'ishtë uanërti? Jo. Kjo është këngë në që të kësim dërshur t'i gjerim. Fitonëte. Ermanë më ta m'i zënëshur. Vjeta të morire. Vend i tret festivalin është rënëmos, djarë nga fjeri. Rekordo kojë oke pjeni dë vita E lë tuo sorrisë o feritu daj puni në faccia Rekordo la notë kon poke luci Ma almenu la fori non cerën në lupi Rekordo e lë primu gjornë di skuola Venti nove bambini e la maestra Margherita. Ti mi che devan ancora come mai avessi un occhio nero la tua collana con la pietra magica io la stringevo per portarti via di là e la paura fantumava persieri che le ossa ci pensavano gli altri è la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio a disegnarmi l'amore hai smesso di sognare per farmi sognare le tue parole sono adesso una canzone fatto grande per difenderti da quelle mani a che se portavo i puntamicinini la tua collana con la pietra magica io l'ho stringero per portarti via via ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita Kva akast t'essa që lheë uma estaj teneku e t'e të ndak o aresmat? Guys paket ispoja e kë iftun со sssuk CARPET E atëtaク di n'��. Tyst finals ramër e të iq ut të RITAYA të ndë iq Elman me dashur, vendi 3 në festivalin e Sanremos për vitin 2017 gjatë vlerësimin kritikës. Mhm. Mm bravo. Nga juria e festivalit, qartësisht kënga më e mirë se sa kënga fituese, por gjithsesi, dysh, dysh është opinioni im për uh, momentin prandaj vura këngën e Ramës Teatros, që edhe ai që dëgjon e dëgjon se ti le ai është kënga më e mirë <laughs> mes të, të dyave këtyre. Po gjithsesi. ë uh, Varet se ka së, qenë kritika di domoshem, ose juria, mfal. Nuk mm, mund të et, nuk ndiejt, por uh, Edhe kënga tjetër është kënga e bukur, ëh, mos ta mos ashtu, po tjetër në natyrë, pak më, më seriose, në në Zit, kjo ishte shumë më serioze. E varet edhe se si ndihen njerëzit. Zët këo ka të bëj me këngërman Metës pra me me sa vura re un të paktën, se është e kam studiuar shumë, po me dhunën e familje, me godinë, ëh, eh, prandaj ato vragat në fytyrë mm. që kanë ashtu. Ëm, eh, në njërin nga vargje dëgjova atë që thotë dashuria eh, nuk qëllon në fytyrë e tërë tërë. Mm. Po, mesazh i fortë këtë. Uhum. Kurse kurse kënga tjetër ishte më më e lehtë, më tem këso, namaste. Ishte pak më. Eh, bara si ndihesh? Një shik kanë nevojë edhe për për më shumë sheqer, po ti shikon shjerin edhe këngën që kanë bër buj për shembull. Yeah, yeah, yeah, njerëz kanë shumë nevojë për këtë. Kaj shumë leje me zymtasa kanë, ka kaj shumë Eurovisioni është ai që tërheq më shumë këto këngës. Po ai Eurovisioni është kot, sa ne më shumë i rëndësishëm se Eurovisioni <laughs> në, në vetvete po. M'falni, e thash, okay. Eurovisioni. Është. Është diçi kot. Është shumë kot, me të drejtën, po, okay. Duhet jetë edhe ai. Po të shon si <tës> ka. Ëh uh, Hidro është njëra okay. prej fjalëve që përdoren për të thënë ujë. Po, vërtet është. Ëh. Mm. E bashai. Në universitet të kësaj dalin lloj-lloj profesionistë si më shumë. Siç është ai hidraulik, të cilin një herë un kan filluar tani ta me vërtetë mirë si profesionist. Po. Bravo. Tendroj holandez etjer etjer. Et... Eh, Ditsh, a je holandez? Jo. Ja. <laughs> po se dis se merresh nga hidraulizmi. Po kushtaj të marrësh. <laughs> si si puna një, ja, jo, e Mendova, po? një. Jo, jo, s'është checks. Mendova atë, po. Është një lloj bryli. Vërtet? Po, bryl holandez. Nëse lidhje ose lidhje, midis asun, jam i sigurt. Çelësim duket si qen. Ka bëhesh në Gjermani. Në Anglisë. Duhet të jesh në Anglisë po. A çesh si Anglisë? Holandez është një është një lloj lidhje tubacionit. Po pse quhen kështu? Nuk më ndimoi dot. A nuk e di. Më shumë i ri s'them dot. Nuk e di. Nuk jam i sigurt. Por, uh... por më sikaj që e, e ka një emër pra. E kanë emër, jo, patjetër, patjetër. E ka pa pa pa emër se kanë lojë. Ilon Hovandezi, anglezi, francezi, turku. Oo. Oui, oui. Mos oh. po. Kurta kinesi është. E tu vesh një kështu që hap hap çdo, ha? Kinesi. Kinesi është gjithë. Vetë turistë janë të gjitha nga Kina. Po. A kinesi është kur kuşbërgja? Po. Marrë një peshëre olta, një ditë e mban mend një ditë ju ankovën në mëngjes se ku kishte kishte erë të jashtëzakonshme. Po, po, po, po. Në mëngjes. Kur dinit janë shtyuat deri aty dera thoni përra që fryn që era që. Kishte një peshëre. Eksha varën balkon ndër më të mirë, më thon drejtin që kam këtu nga këta planta të jashtë, që po shtojnë. Ërëmbeu. Ërëmbeu. Me çupsa. Mos. A vë në ditën e parë ne thoshim, ora ku i kuajmësh ti? E li kësha, e mblot e ti, jo, unë s'ka margjitash, unë s'ka pas përshirë për jashtë. Kënë po jo, se kësha, edhe nese, kalojnë janë dy ditë kështu edhe tamë barja, ka hedurera, i ku. Kur, o, melja bicikletën lartë një ditë, dhe shofë në rridën e të mërshmet kablove që janë në lajgjën tonë atje, oh, kështë në ngecërën. Munë në mensë atje në rridën e mërë mangës, përshiri ynë, a i i ploti dhe i dendur i i <laughs> po r Sepse ndiku është është po përse është, është krijuar një instalacion. Shikon mm. se pashë ku nga ku lidhen telat, domethënë kush ka antelat. Është eksaktësisht aty ku është dyshemeja e katit të tretë dhe tavani i katit të dytë. Mhm. Mm Kjo që është mides. Unë kupton për mua që jam kat pesë është është shumë poshtë, mm. po edhe nga poshtë është shumë lart. Duhet sipër katit të tretë tipi. Po nga kati i tretë. Po jo sepse është i lartë, unë them për lartësinë në atë temp. Jo, ti him ka tretë. Prinj janë 3-4 kaboja aty ku ka. Ja, po, po, po, do të bien kaboja thotë ti, po, do të bien edhe dëshiri. Po shkoj të shoh. Sigurçi sigur. nuk të gjen. U zgjidh, okay, okay. mirë, vazhdoim programin, më jdashu më. U zgjidh. U zgjidh. Sepse në fillim ishte shumë e vështirë kur isha aty lart. Por për çuditë ton, ndodh diçka, janë dy ditë më vonë. Ëh. Mm -hmm. Dhe e ka shtyr tashi më në rrugë të pallatit, kështu që është në të njëjtin terren. Tani është avër sepse është nën balkon, tani është në rrugë të pallatit. Që që kemi disa opcione dhe e kisha menduar këta Me zinë në randë dhe akordet e mishë të mi Kur më bërë mbledin e lagjës uh, Filispajn dhe grepa Filispajn dhe grepa Të peshkash Mun të peshkojma të Ose nga poshtë, ose nga lartë Oh, ah, kanë dërguar nga lartë shumë mirë. Nga lartë, edhe unë. Nga lartë thon tin nga lartë. Shohim, kanë frikë se mos ngatrohet në ndonjë couple tjetër domethënë, mm. kjo edhe. Pastaj tërhiqen nga postë. <laughs> të Sepse ne në lagjën thonin, diskutojmë që na erdhen në fakt para një javë dhe e di që do të vinë tek shtëpi tua jashtë shumë shpejt. Cilën? Një djalë i ndihmës nga Bashkia e Tiranës kanë pështytë benun që mm. do të na organizonin me pallate për të për të zgjedhur administratorin e pallatit ton mm -hmm. dhe nëse nuk e zgjidhni vet do t'ua zgjedhim ne thanë ata dhe ne Po çfarë ju duhet votoni apo Po duhet, duhet të merremi vetëm njëri tjetrin mm -hmm. të gjithë banorët do të përcaktojmë se kush do jetë administratori. Tani ka një që që në mbledhje e parme sa kuptova unë atë unë nuk isha i prrezent por nuk shkoj dhe aq mirë sepse njerzit nuk kanë qenë dakord sepse nuk din se çfarë do të bëjë administratori. Cila mm është -hmm. detyra? Djeni dhe vajza mm -hmm. në fjalë që kishin ardhur aty thanë nuk dim se çfarë do të bëjë administratori për ju se së der tani s'ka ekzistuar. Me me të drejtë në fakt e pyetsin edhe për problemet që janë specifike të pallatit aty, të lagjes atje. Mm -hmm. mm -hmm. E i thonë sado na bëi për parkimin për shkakun kë, po nuk e diim thonë ata ç'do i bëj. Po për këtë çanden na bëj. Po nuk e diim as për të ç'do po, bëj. Po, si <laughs> ata vijnë për të bërë organizimin e para që të zgjidhet për ndryshe ju azjet bashkia kanë thënë ata, do ju azjet shteti, atë do ta e bëjnë ç'do oni pastaj. Ajo që nuk kuptonuon është kjo edhe me cilën shumë banor janë pak të ë shëtuar. Si pas një logarie, nuk mm -hmm. e ti se taj, binde që të paguanin se cila familje rrëth 1.300 lek në muaj, të reja. Taku të rrët. 3.000 30 lek, mm -hmm. për të paguar rogën e administratorit, ku shdoj që tjetë ky, i zjedhur nga vetë banorët, mm -hmm. apo i zjedhur nga bashkia, apo nga institucion kush i bje që të zjedhë. Por në një palat, po temi që është me 10 familje, mduke kam bërë 2 palate bashkë, nga 10, diska atilë. Mm -hmm the kosa diktaturës ta pallatin me shkallë të hapura me më shumë me një pompë me një mm -hmm. pompë që kushton 125000 lekë për të ngjitur ujin lart. Mm -hmm. Këtu është investim madh aty 125000 lekë të pompa. Do të paguash i bie paguash 300000 lekë të vetra pagën e përmuajshme për të një njeriu që mm. Pun, po pse nuk dihet se çfarë do bëj? Po nuk e, nuk është eksaktisht. Kjo është në momentin që do paguani, do të kërkoni llogari bankë. Po jo, sepse shikoj desh, ai tash këtu on pagën e tij. Sepse ai për shkakun u dësh poçi, thotë ajo ke. Jo, do të ndroj me lekët që mlet, kjo është. Jo, zotë. Jo, zotë. Këto janë këto lekët janë lekët janë për ti për ti për ti bë hapur atë një vend pune. Po. Që ai të ketë të jeti punësuar atje, të jeti për. Nëse sepse butë 100 lekë këtu është tjetër punë pastaj. Nuk janë këto këto po nuk dalin. Njero, po pse si e bëj bashkia? Ja ai do vi, do thotë, shiko, zotrinj është djegur llampa. Domethënë këtë do bëj. Gjithë po tani i shikonin vetë, po pranë ti. Për. Po tani do të paguaj një njerëz që të na thotë se llampa që pam që është djegur, <laughs> është djegur vërtet. A nuk e di se çfarë? Por domethënë kjo po është idea. Dhe nëse nuk do, do ta paguash më zor, jeri se ti olta të presin drejt, do gjendë në një mënyrë domethënë. Vërtet e ke? Po ske zjet dhe nëse nuk zieni një vit të lajës do të asjedhin antan, pastaj do im, ma... kushtoj më mirë legut tim bashën e lagjës sesa sesa të thini. Po oni ti që do të bëj këtë familje, nuk kam mësi të bëjnë ato lloj pagese çdo muaj. Qëshëja nuk ka. Atëherë largohen nga Tirana, le të gjejmë një shtëpi ku do të futuroj, ku çdo gjë mund ta bëj vetë. Nuk do ta dami. Nuk do ta dami. Duhet të seruar kjo pjesë kësaj se pension shumë të vogël dhe me pensionin që kanë nuk u del rrotullohen muajin mm. brenda shtëpisë së tyre jo më të bëni një pagë të tillë. Po, ky proces ka filluar, juve rrini ankoma, qytetarët e Tiranës janë duke sepse kjo është puna. Kur merren, kur merren njerëzit uh, vazhdimisht me tema si Ylli Manjani, mm. për shembull. Kurtohen edhe edhe edhe thon gjëra të tjera, ha, uh, kur kur vrasin mendjen se George Sorosi mos na e merr, mos mos mos puna, ha, uh, kurtohen nga kto apo Vladutini. Sa vinë nga Blair Vladutini. Sigurisht këtë çështjet që i takojnë njerëzve që do të nxjerrin lek muaj mm. për muaj pastaj harrohen se janë janë më pak të rëndësishme Normal, pa. në Thionzë. Edhe qështë. si diskuton njerëzi, por kjo do të bëhet domosdoshmërisht të gjithë qytetarët e Tiranës edhe të Shqipërisë do të paguajnë para për të administruar pallatet e tyre. Çështja është këtu që në një pallat për shembull si ai ku jetojnë disa njerëz që mund edhe ta kenë shruar liçin mm. që po flasim, ka impiante pompa uji që kushtojnë nga 6000 euro. Mm -hmm. Ka e kupton ka parking të ndëshëm ku rrin makina që kushton, ndaj sigurisht pat përmbytyen ato e tjera e tjera e tjera. Ka dëm të thjesht zakonshme. Ka pastaj ngrohje qendrore, disa nga këto pallatet. Ka, pra ka sisteme të tilla që kërkojnë mirëmbajtje edhe që kushtojnë shumë. Mm -hmm. E normalisht paguash njëri 300000 lek për të ruajtur apo për të mirëmbajtur, po themi disa gjëra që në total shkojnë 20-30000 euro investim. Athe re ekologjik. Mm -hmm. Punoi një pallat me një shkallë. Pa ashensor. Që është pa, pa shensor, shensor. Që s ka, s ka s ashensor, që s'ka s'ka si ashensor asnjë nga këto sultanetë të mm -hmm. tjera, ku njerëzit deri më tani ja kanë dalë në mënyrë të përkryer, për të mbajtur rregullin e shkallëve vetë, duke po, rëkujo, ose duke paguar një, me një grua shet, që vjen online ato siç ndodh në Tiranë. Ëh mm -hmm. tani duhet që të nxirren dhe një 13000 lekë vetëm që një njeri të ka nga ata që thon, më qofshë unë i gabuar, po ka nga ata që thon se nëse do të bëj një ekspozim më vonë, po themi qeveria, çdo çoft, mm. do thon kemi hapur kaç vende pune. Sepse secila se, se shka pa paguajmë ne. Është një vend postë e paguam ti. Po e paguon ti. Po pra, <laughs> por po që i ka hapur ai, se kush e ka hapur? Ti e paguan, po kush e hapi? Ti i vajti mendje pra? pra. Ku i devi ti mendje? Ku i devi ti mendje, të dërripjes domun. Çu jeni njerëz që mund të hapim edhe në një vend pune, të vet punsojmë një nga ne këtu për shembull. <gjubi> <gjubi> katër veta të paguajë njërin. Edhe bëjmë ne. Mirë e ke ti. Kontribuojmë edhe ne këtu. Domethënë ju katër të paguani mua. Është edhe kështu. Është edhe tjetër është këtu që nuk ka një komuni për shembull që ajo çfarë çfarë është pak, çfarë do të ishte më mirë. Un jam i interesuar që të kem më shumë rregull pallatin ti. Tanë ideja që jam shumë i interesuar për një vend parkimi për shembull. Po për një administrator dhe mos na vijnë na vijnë, nëna vijnë nga Arushë, edhe, edhe edhe kaluar Arushës, parkojnë aty. Pa, pa. E kupton? Cudo. Oh. Dhe dhe ne nuk nuk nuk dalim me kovalcën. Tashu kampdot nga nga I nga shpiajon sepse kemi frikë që na zënë vendin e parkimit dhe etj etj. Tani ata ata të dy që kishin ardhur për të organizuar mbledhjen, s'kishin iden. Thoshim, "Ky është çesim që ne e kemi." Ana e zgjithë kjo ne se çu pat paguajmë para dhe edhe po një soi, domethënë. Mhm. Mm me me copa drurje, me ku diun tash si, si si mbajnë vendin e parkimit. Ësht skandal, është skandal, është skandal në Tiranë. Kështë që ju ajo është mirë të rregulloj po informacioni është zero. Nuk e dim. Se si do se si do bëj. Ata s'kan fajs aty u kanë dhënë ca letra. Në ata s'kan. Ata do shkojnë shpimin ose do organizojnë këto, po ata nuk i njohin problemet e lagjes ton tek njësija 5 apo dikush tjetër që mund tjet të jetë 7-a atë dyshi. Po bëuni po, gante për këtë, sa është duke ardhur. Kemi ndërprerë shumë shkurtën kur të vimish, do anzhur do të gjem këngën. Zanoret nga Capital Cities vows Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në klavë fem në 104. Mishdashur ju përshëndesim dhe t'ju dëshirojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me jerin, me Altinin, good morning, me Oltën dhe mirëmëngjes, me Lorin. Ishte Lorini mishdashur. Tha mirëmëngjes oje. Ës hipnoladri, anagram për ditën e sotme për ju që sapo na bashkoheni hipnoladri me mishdashur si hna h i p n o l a d r i. Do ishin në Hajdut italian hipnotizues Hipnoladri 0619 27 12 2 2 0619 27 12 2 2 0619 27 12 2 2 Pari përju që do të zgjida në gramën Ka përskituar një Kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Parimin derit, olta Një tit për shikaj a lajmet Edhe këshin vën një Kur vëndo titrat në filim është galat e malë Se ka këshu pa fund Pa fund Pa fund gjire për do ka Gabime legjera Normal është shkruajn shpejt shkruajn shpejt ja vosen kan kam Të, foto kshu po si nxjer gjithas se s'ka kuptim kam friksem kujtoj sikur kam kam në injer kshu i nat personal apo në injer ve themë varja po po më ngacmojnë shumë ato më bën përçeshur ishte njëra por shum duke ishte the news një seri jo më duhet aty duhet kthjën news 24 edhe kishte ë uh, në vend se shkuanin uh, humb jetën kalimtari ishte humb këmbën kalimtari vajaja wow, wow, po. jo edhe doli pastaj ai po Ojojojo oh, Se a i thosht e E ishe koka <laughs> që e lezon të Bledjani Bledjani mm. po mm -hmm. Bledjani lezoj si shduaj e, e njëroj ekranin po Se ishe kjo prezentimin të të dhim Që lajmen, e avim lejme E kështu Hum këmbën kalim taj Ojojojo oh, Qëtë do të kështë qëmë në një kështë Ose ndryshe të ashkure ndorë Të ashkure ndorë Të ashkure ndorë Në ndryshe të thotë trurë Po pra Ndo dhe jo E kemi bërë dhe ne E Bardhi Grida Duma që fundjavën në qofte e pa. Është pas se ka parë yeah. shumë. Yes, a leta përdorim, a leta përdorim si një pyetje nga aktualiteti. Miq dashur, 2 um, herë gati intervista që Zoja Duma po jepte para selisë së Partisë Demokratike mm -hmm. bëri një lapsus. Ëh uh, 2 herë. Po. Dhe foli për aeroportin e këtij qyteti. Okej. Okay. Mm -hmm. 069 20 70 222 22, dërgoj meesazhet tuaja ai çertis po mendonte po i referoi diçka atë po ndodh i kanë ndodhur me të mirit prej nesh që ti s'do më ndodhur një fjalë tjetër dhe po thua një fjalë oh fal fal fal çfarë thashë po pra ashtu ështu, se ah oh, atë disa di fare sepse uh, pasi thanë gazetat au sektor çfarë droge ka pir uh, Grida ashtu oh, droge eksu oh fasta pori pori qenat që që direkt edhe drogat që pi e kam thonë ajajoj oh, sa taf shatar që janë thash me vetë kështu. Gjatrohet do dropi për të ashtu se direkte të degeneruan deri tek e kupton? Të veshën me vese, me të gjitha. Kështu mm -hmm. që i morën me vetë të gjithë. Po po po. Ma di kushet grita mm. duma. <laughs> ku është drogu? Po. Terapianë. Ej, ehm um, Fituese e madhe e çmimeve Grammy. Ës Adell, edhe këtë vit. Po po po. Kamar, ëhm um, është fituese e albumit të vitit, albumi i vitit konsiderohet 25 nga Adell, që ka moshën e saj. Po, gjithmonë uh, është mosha e saj që kombinoon si titull për albumin. Ëhm um, konkuronde me Lemonade të Beyoncé, me Purpose të Justin Bieber, Views nga Drake dhe A Sailor's Guide to Earth nga Struggle Simpson. Um, performituar është Adell. Dhe vetëm kaç? Mhm. Mm kjo ishte vetëm për albumin e vitit. Pam. Regjistrimi i vitit. Është kënga e saj Hello, hello. e cila fitoi gjithashtu çmimin kënga e vitit. Që sjë Hello është edhe kënga e vitit, edhe regjistrimi i vitit, edhe kënga e radhës këtu në Kryqën e Mesit në Club e Femrën 104. Ja një fituese. Sa si tinglon. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything they say the time supposed to heal ya but i ain' done much healing hello can you hear me i'm in california dreaming about who you used to be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 the bow the verse sura në Club eFem në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve, ju unë me lajmet e shkurt në Club eFem dhe Club TV. Kryeministri Edirama Karaguar përmes komunikimit të tijavor në rrjetin social Facebook për grabitjen e 3.2 milionë dollarëve në, në Qafëkëshar. Kreu i qeverisë u shpreh se kjo grabitje ka qenë mirë organizuar dhe se grabitësit kanë patur ndihmë nga institucionet që kanë rënë viktimë e kësaj grabitjeje. Rama shtoi gjithashtu se policia e shtetit nuk ka gisht në këtë grabitje dhe se është njoftuar vonë. Protesta e 18 shkurtit do të jetë paqësorë dhe masive, kështu është shprehur sekretari për aksionin qytetar në Partin Demokratike Ervin Saljani, ndërkohë sipas tik të proteste kanë kërkuar vetë qytetarët. Saljani tha se jemi në një situatë ku qeveria është e shurdhër dhe nuk ka asnjë interes për publikun. Proceset politike në Maqedonit është më nuk varen nga gruevski dhe strukturat kriminale. Këj është e ragimi lësë dëmës lidhur me intervistën e fundit të Nikola Gruevskit. Si pas kësaj forcë e politike, në politikën e Maqedonit është më nuk avent për politikanë që vjedhin dhe gënjen popullin e vetë, i përçajnë ata me zvete dhe i largojnë nga bota për përfitime personale. Mira meksikan kanë protestuar të dielën kundër presidentit amerikan Donald Trump duke kundërshtuar retorikën e tij anti-meksikane në lidhje me pagesat për ndërtimin e murit ndarës. Meksika duhet të respektohet, zoti Trump shkruaj në flamurin gjigant që qytetarët meksikan mbanin në duar gjat protestës. Gazeta Amerikanë e New York Post ka shkruar se ish presidenti Obama do të rikthet për të kundështuar presidentin e tanishëm Amerikanë Donald Trump. Si pas kësaj gazete, Obama do të udhe eqë një protest kundër presidenti Trump. Bëtë fjalë për 30.000 protestues të cilët do të marshojnë dreth shtëpi së bartë për të protestuar kundër Trump. Këtë marshim, Obama do të bëj për mes një rjetit e organizatave jo fitim prushëse. Ishit me lajmet në Klab FM dhe Klab TV. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 60-10 minutës Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit I hit a wall I never fell so low So low Dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të më mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërgues i parë fiton një duratë. Nice soros 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Hospitality and Tourism Academy, Sjel, fundeva big në Radion Kleb FM, me Simply Red. Fake Something got me started yes, I I you. Perfect Love, perfect love. lives See the new your mind at all See that I stars Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me një të më të mirë të Simply Red në Radio Klara Them, mësuar në nga Hospitality and Tourism Academy. Në klubin e mqesit, miqtashur mjë në Klav FM në 114 Mirë mqesit gjithve, edhe na e kërani në klap të vës Mirë mjë mqesit tini, Olta Lori Ora edhe një 80 minuta, në e rikhtemi në program këtu në klubin e mqesit Ju kujtoj se anagra për ditin e sot me është Hipnoladri mm -hmm. Hipnoladri H-I-P-N-O-L-A-O-R-I oh, yeah. Për një kontrol të plot mjekësor në në spitalin Amerikan Presim fituves në 06-29-70-22-2 Eduar dëgjon momentin kolegut Altin Sulaik këtu në klubin e mëmjesit. Mëmjesi Altin? Mëmjesi është koha e censurës. Ëh, mm -hmm. një klip, jo Altin i eri, mm -hmm, po ka zgjedhur. Ky është i ri, ëh. Tëher po i ri nga Deti. deti madhje, madhje. Ndoshta, nga Deti i ri. Madje madje. Ndoshta ndoshta nga Oqeani, <laughs> babai i Detit. <laughs> e dëgjojmë. Që ta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave Ka qiri. <laughs> po përse se ledhen braba nësaj. Shumë shkurt i gërë. Po braba. Kishtë alë mos e gjenë në kollaj. E digjoj me dhe njëherën mm. të lutëm? Këta peshqë përdorin dëmbët në kërkim të krimbave, të krimbave dhe pipra. Nështë në të thjeshtë? Po <gjubi> se dëgjojmë <dhjim, gjubi> tonë dhe, dhe nuk dëgjoj. Jo po është, e, është njëherë shumë e shkurtër. Është njëherë shumë e shkurtër dënia. Pra krimbave. Nxgjitur... Mundosha ka përdorë një presje ose nuk do të thotë. Të gjithë me krimbave presje. Nuk e thotë do të thotë, kështu që. Mund të të shënojë edhe të krimbave vetë. Ja, po ta dgjojmë me kujdes është njëherë, ja, kjo. Këta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave. Po mbas i thotë, po më gjitën më mbrapa, jo, po sot ashtu. Ja, ja, ty mbaron, është pikë. Mbaron ti. Po. Që nga dhe dë krimpave dhe kësaj. Dhe oke okay. apo edhe këtë gjë. Krimpave e, e PIP. Ishajse Hansot deri premten do bëj. A do të, çfarë do fitojin? Çfarë do fitojim fituesit? Le të fillojmë me një orë nga primi Moaches. Faleminderit Olta. Super. Faleminderit Olta. Dërkom, dërkom mish, dashur, kishim edhe një pyetje tjetër nga Uh, aktualiteti tham uh, zonja Duan për një lapsus, uh, lapsus e lapsusi kishte bënë me aeroportin e këtij qyteti, e Durrësit. Okej. Okay. Pushteti kriminal po dominon rrugët, po dominon shtëpitë, po dominon ndonjë të themi edhe aeroporti ndërkombëtar të vetëm të vendit, edhe aeroportin e Durrësit. 8 ton drogë <laughs> kan kaluar në aeroportin e Durrësit. Po po po. Ëh, kishimë. Po siç më, më? Si thoshim, kjo është kjo diçka që mund t'u ndodhi gjithë. Do mirë, është gati para. Ne si. si. nuk e dimë njerëz se mbas se mund të jetë në një projekt të partisë e Marrëvesh. Po, por ti të bëjë aeroportin në premtimet e Qishorit. Ke në Durrës aeroport. Ka një plan për zyrimin e aeroportit të Durrësit. E çbëri porti, çbëri aeroporti. Mirë se, okay. Atëherë Bora është fituese, 277 më ofron 2 bileta për në Cineplex. Ndërkoj që kemi të dëshiran, fituaj se të këngës ditës, 040 i mbaronumërit fitoj një dhurat nga elektronik line Këngështë heri, hanës mm -hmm. E sa këti, dhe u ta Mirë uh, <clears throat> Dojë e që të bënim një pjëtjet voglë nga aktualiteti <clears throat> Por që kanë me të bëjmë e të suim e të gremi që u shpallën në brëm e luajton pak më parë dhe ishte kënga fituese më i dashur e kategorisë regjistrimi i vitit record of the year. A dhe ishte fituesi Hello nga Adele. Por tani ashtu këtu. Kjo kjo këngë. Mm. Ky regjistrim. Konkurrentë në këtë kategori me Formation nga Beyoncé, 7 Years nga Lukas Graham, Work nga Rihanna dhe kjo këngë. Okë, ishin pesë pra këngë që konkuronin për regjistrimin e vitit. Hello që fitoi. Formation e Bionces. Okë. Ishte 7 years nga Lucas Gram, work work work work work nga Ariana. Dhe në fund fare ishin konkurrencë edhe këto këngë. Më duket se ti e përmendai orën e parë. E përmenda, më duket edhe mua. Edhe televizorët. Po. 069 20 70 222. 0-6-9-20-7-10-22 Kemi fituaj së pra në gramë në ojtë Qojët blerta dhe më oh. ka thënë hidroplani Bravo Hidroplani është e sakt 9-3-3 imbaru nëmri blertës Fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Nga ja që usgjith mm Hidroplani -hmm. Super duper Okej, okay, do të këtejemi Basi të qejmë pak muzik Mishtu ashtu këtë në krybin e më qesi Do të kemi edhe lidhjën e shkurta Qe po bëhet gati për ju të qesu self some friends or you will be lone dear ye once i was seven years old it was a big big world but we thought we will be bolder pushing each other to the limits we wanna learn and quicker by yelling and smoking herb and drinking burnin liquor never rich so we were out to make that steady figure once i was to live and years old my dad get yourself why for you would be lonely but sawdust a living goes on i always had that dream like my daddy before me so i started writing songs i started writing stories something about that globie just always seem to bore me cuz only those i really love will them will really know me but sawdust where me is so Before the morning sun when life was lonely Once I was twenty years old I only see my goals I don't believe in failure Cause I know the smallest voices They can make it major I got my boys with me At least those in favour And if we don't need before I leave I hope I'll see you later One old, my story got told, I was writing about everything I saw before me, once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming, soon we'll be 30 years old. about life my woman brought children for me so i can sing them all my sons and i can tell them stories most of my boys are with me some my still out seeking glory and some my had to leave behind my brother i'm still sad 'cause soon i'll be 60 years old ma daddy got 61 remember life and then your life becomes a better one i made a man so happy some of some friends or you will be lonely once i was 7 years old mëngjesit më është qenë ardhur në krimin e mëqesit në Vallet e Club e Fem në 104 edhe në kranin e klaptove 80 21 minuta në këto momente hello Edhe kjo është e njëra nga këngët në konkurim, pra, por Record of the Year mm -hmm. Seven Year Ga Lukas Graham mm -hmm. Seven Years mm -hmm. uh, Por, si qëta, Adele dhe, Tani, kishime edhe një fitu e si edhe në lidhje me uh, Këto pyetje Kënga që nuk e përmendëm në konkurim është kënga nga Twenty One Pilots mm -hmm. Tituluar Stressed, Stressed Out është Gridi fitu e 0-4-8-in baro nëmri Fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo. Të lungë Gridi <clears> Ta <throat> Gridi nga Qyteti i Malor i Durrës. <laughs> vale nga, aerop... nga nga aeroporti i Durrësit. <laughs> e kështu. Etjere, etjere, etjere. Pa se kalon ajo. S'ka ndonjë problem. Ëm, um, në fakt, tojmë një pilots më zgashur, kanë fituar një çmim, nuk fituan uh, për Record of the Year, por e një ndaj nga ng stressed out Titoi në kategorin Best Duo. Çe po prap po është shumë best group domethënë performanca në, në grup duo mm -hmm. apo ja ishte në konkurrim atje me këngën Closer nga Chain Smokers 7 Years dish të gjithasëm konkurrim uh, Rihanna me Work dhe Chip Thrills nga Sia mm -hmm. bashkë me Shawn Pope si duet edhe edhe ai me styrë ishte në uh, konkurrim por shestall nga 21 Pilots edhe mendoj që është viti i tyre Më vjen mirë që janë vlerësuar tek, çmimet gremi këta çunat. Meritonin, sepse janë me të vërtet janë me të vërtet duke bër buj tani. ë uh, Për momentin kusht që e kemi këtë këngë pak vonë në klub e femrë 104. Por tani duam që t'ju cielim lidhjen e shkurtër për sot. Se vjenin në lidhje në shkurtër një javë të mbar së cilit prej yush. Yush jot ju një fshat në Iran me 154 banorë dhe 57 familje. Familja e parë amerikane janë një clan i ngushtë njerëzish të famshëm, të famshëm dhe aq të pasur sa amerikani mesatar ASEAN ndron. Ndroi është një këngë rit folk e vitit 91. Në 91-shën Amerikë kishte president Bush i cili goditi Saddamin. Saddami shumë vite më vonë do goditej sërish nga një Bush. Bush në anglisht do thotë Fer dhe Saddamit vërtet ju bën, vërtentë të, të fillimi i fjalës vërtetësia e cila përshkruan një cilësi që mungon, mungon Zysh thoshin për ty kur ti ke lënë orën, orën nga primi i muajit në klubin e mësuesit mund ta fitoni sot, sot është një ditë e hënë fantastike dhe moti po i ngjan pranverës. Pranvera Beizi është aktori i humorit që na solli Slavatorin. Slavatori është keq përdorimi i qëllimshëm i ekskavatorit. Ekskavatori mbaron me Tori dhe Tori është skurtim emri Burrash. Burrash është një fjalë që përdoret në Shqipëri për treguar seriozitet. Serioza janë natativa të cilët bëjnë shumë pak shaka. Shaka është mbiemri i aktorit humorist Arben Shaka. Ben Shaka bënde dikur edhe zërin e Kloni Kiri është i lash dhe nëse ti e dikush është Je i lash të dhe ti Ti është për emër vjetor në anglish dhe bëhet You Pra dajnë e doani do të gjojmë The Shape of You Ga Ed Sheeran në krybin e mqesit The club isn't the best place To find the lovers of so the bar is where I go Me and my friends sat at the table Doing shots, tricking fast and then we talk slow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 day mm -hmm. you and me a thriftie so go you can need the look your bag and I feel a play we talk for hours and now it's about the sweet and the sour and how your family's doing okay mm -hmm. and leave and get in the taxi listen the taxi tell the driver make the radio play and I'm singing like girl you know i want your love your love was handy for somebody like me coming now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy that's the Mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on I've been in love with this feeling We put you in like a nightmare Into my heart it stole into I'm in love with your body Last night you were in my room baby it's me like you everybody really discovering something brand new. i'm in love with your body come on me my baby come on come on i'm in baby. love with your body come on me my baby come on come on i'm in love with your baby. body come on me my baby come on come on i'm in love with your body everybody really discovering something brand new. i'm in love with the shape of you Hello, mjështë të keni Artur, ora 7 një, të edhe 28 minuta, unë jam blendik, të në klubin e mqesit, bashkë me jeri Mjërë mqesit gjitha Mjërë mqesit gjitha Mjërë mqesit mjërën nga 7 në 10, mjështë, mjështë në barët e klap FM në 100.4 Ete në ekranin e klap të dhës Hai Hello Oke, okay, kjo ishte Shape of You, Ed Sheeran Lidhja Shkurë të përsot Kremi njështë në rama nga shënë, sërish në një komunikim mes sapo kuptoj. Ku del Ramani që komunikon dheun se shoq asnjëherë. Pa, pra ku është? Është çfarë? Duhet ta ndjekësh në Facebook që ta marrësh vesh apo çfarë? Ashtu nuk e di. Ska bën live, se zakonisht na dilnë live, live. Të dil të ty, Marante Lori, kjo mund të të tregojë më shumë për ty se sa për ata. Qose ti fillon edhe nuk jave, atëherë Facebooku bën ato algoritmet dhe mendojnë që Lori Terezi <laughs> nuk do të ja di për Eni Ramën edhe pastaj nuk ta nxjerr. Pas mua nuk më del. Si po për kur like po? E kam friends në Facebook atë. Ai ka pas friends. Un ka kohë shkollës. Po, në gjimnastikë. Ë tani në atë moment është kur hyn kënga. Ruga me RY thëmne. Se flokun. Nay, ty më shumë se e di, po. Na ai është popullisht shpesh. E mbaron atë apo jo? Po. Mm. Megjithatë, Solemama i kanë bajtur një komunikim dje se ne mund ta anoncim këtë përmes Top Channel-it, sigurisht, ë mm -hmm. uh, apo mediave të tjera, që Shërbejnë pasaj për të kanalizuar mesajet e ti për të tek publiku Që që, në dhe bëjmë një pyritin nga, nga aktualiteti për këtë Sef se Zoti Rama ka bërë një mbrojtje Në lidhje me ka qenë ajo nxërja e famshme Apo më së të them fare se cilë nxërja Kë ka mbrojtër Zoti Rama Ka mbrojtër një institucion mm -hmm. Dhe kjo ka qenë qëfar medjet pasaj kanë marrë dhe kanë tjerë lajmë nga 0619 207222 Dërgonë mesaj të oja Qinë mbron Qinë qunë mbrojti qunë i im është pyedja Qinë qunë mbrojti qunë i im mm -hmm. uh, Okej okay? okay. Këj institucion pra 0619 207222 0619 207222 Pa front 18 Shkurti e lëtin Kemi nëjë dit lindje? <laughs> Kamon, jo dit lindjen 18 shkurti. Nuk e di ditëlindjen. Ëh. Mm. Ës protest, çfarë? Protest. O, o, o, o ditini o, o, o, o, o protest. Mm. O ditini o protest. Ëh. Nesër është ashtu. Shën Valentini, a? Pa. Nesër është protestë. Mm -hmm. E bërgati ti. Nëse në ju ende nuk e dini se nesër është Shën Valentini, ju jeni në tela she të mdhaja çuna. Halle. Kamë stëvien. Se është është i ndarshëm Valentini, midis atyre që mendojnë që është një festë për të rrihur komerciale funde krye, është pikur për të shitur trëndafila e Oh je. Data për ty, a ku ti më thënë çfarë, por kanë nga ata që mendojnë që Shën Valentini është me të vërtetë një festë e shpirtrave, e zemrave të kuqe. Vetëm për një gjë, ju siguroj, moti do jetë super. Oh, po, po. Këto thuaja agjencisës parqeve dhe rekreacionit se ata ata po, chines, ata, ata po chain. Ata po jo, chain tani. E ashi është njoftoi të gjithë të dashurve që do të shkojnë nga liçeni. Ka asnjë grup tani nuk e di. Mm. Nëse ishte vërtet Bletin Gongi anthi bashkë me stafin këta të parqeve rekreacionit pa. që do bë bënin një vallë shiu tek klishe. <laughs> për për kërkuar shi që të ruaj parkun nga nga është Shon Valentini. Me thon thretë që është një Kemi parë skandalet jashtë sa konshpet e kë... Shpesoj. Uh, uh, dikur. Shpesoj që të kemë ndryshuar pak... Ndështëta. Uh, Sjeljet. Si Edhë shtirë. Se ta një e, e u thonë... Po mire, edhe efekti Lali Eri do të këtë... Do këtë hyrë të këta njërë. Ka sa, një, një vitë. Lali Eri... Brënda vitit me në dit, duke, duke të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të çi si pika e ujit në shkëmba por i shqiptarët na nuk kanë pyq. Po mendoj që ujë ujë nesër të shkoin sa nga ato civilët do të vënë djopa domethënë të veshur si civil pa. por çfarë ishim mm. ne çfarë ishin çfarë ishin zakonisht qëra që mbeteshin pas mbas një shën Valentini në park. Shkatërim total i ja, pemëve. Jo, materialet që lërim i mimos. Mimoza iku, mimoza është te djuga. Ta nin gamon besoj. Shpëtuar ka ca mimoza. Po janë shumë pak kështu që shesin rrugës dalin toni mimoza. Ka, të ka, të të jen, Kam azdes. Po tani ha. Ëm mund të qedoaju. Të shikoj. Në shok se ikan në obort dyre, ndaj në park nuk kanë mbetur shumë. Mund të jenë 6-7 mijë monza gjithsenë në gjithë parkun, kështu që nuk është. Ato janë shumë lart nuk kapën. Po mbeten shumë gjëra të tjera pastaj. Mbeten letra, mbeten po ku diun se çfarë. Gjithçka është zhditje monza. Jo më ha. Vetë kanë kënga këto. A çfarë më duhet ajo? S'më duhet ta tregoj. Okej, shikoj. Le të lidhemi me Për të, të, të provuar pra, shka, nuk e di se përshat uh, e donë të mm -hmm. Qishtet e liqemi Qishtet e bërë më barë Kemi Eldin mishdashur tani i cili na bashkohet <laughs> Eldi Meroli I cili du na informojnë mbisidu ato right. në trafik, sot në mëgjes You know that I'm a jump and car Mërë mëgjes, Eldi Mërë mëgjes, si është Eldi na... Aldi mëgjes, hmm. <laughs> si Sjeni jo Mirë, shumë mirë, sjeti, ule pak zërë në radjës Po, oh, po, pa. bëndë e pak në të ferimë Po, bëndë, a, është bravo Po, blende Jebi Tyra nësot blende, normal kemi levize me trafik Duke filluar nga Shëshvetson ka lëvizje me probleme, dhomor te katëshkurtit me trafik të rënduar nga Petronimi drejtësisht Stuillo, po sot rruga Sami Frashi nga Shëshvetson deri te ura drejturisë policis, ndërkohë qadrat e tjera janë janë çarkullsuar duke përmendur rrugën Abdyl Frashi dhe Sulemand Elvin deri te kryqëzimi i komuneve Parisit, ndërkohë që më tej drejtures Vasilçandro ka trafik deri te kryqëzimi së vjetorit, pista unazës poshtë nuk ka probleme, ndërkohë unaza sipër me edhe aty kemi probleme me trafik rrugën Bardyl. Uh, Faktikisht ditë hëna të ndodhët gjithmonë që edhe kjo pjesë e unazësime në të ketë probleme Krujzimi spitalet e dhe dhejit e Bulevardi Zandar ka trafik është e lirë nga Bulevardi Zandar nga Mistria Jashme drejtë rrugës Elbasanit Edhe rrugë Elbasanit se si, aksëpërësor në foku drejtë qenës është qërgullushme Rruga Durstit ka trafik nga hyra e tiranës për nga autostrada Drejtë shi, Shqiponia, drejtë zogu zi ka trafik Ndërgohë rruga ka vaj Bulevate zë okupar ka trafik për shkakt u nazë vogë që në të retiranë së formeni vetëm në gjithë ka pak flukës të rënduar pasaj gjatë ditës është më ndryshë që agullim të u nazare të u naza vogë gëndë por e për gjithë nësot gjelemi të ditë rënë me levize me trafik Okej, falim në nëjë të lëjë të lëjë E lëjë të lëjë të lëjë E lëjë të lëjë të lëjë të lëjë E lëjë të lëjë të lëjë t performansen më të mirë nga një duo për muzikën pop ja kërështë klab e fem I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice I sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink but now I'm insecure and I care what people think I think there's blurry things and I care what you think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 young how come i'm never able to identify where it's coming from i'd make a candle out of it if i ever found it try to sell it never saw out of it i probably only saw one i gave it to my brother cuz we have the same nose same clothes home grown the stones thrown from a creek we used to roam but it would remind us of when nothing really mattered out of student loans and treehouse homes we always take the ladder my my name's blurry face and night We could turn back time to the good old days When our mama sang us to sleep, but now we're stressed out We could turn back time to the good old days When our mama sang us to sleep, but now we're stressed out We used to play, pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly it far away Used to dream about a space, but now they're laughing The face saying, wake up, you need to make money. can give the job a different names we would build a rocket ship and then we fly far away this the dream of outer space but now the laugh and now the face saying break up you need to make money you yeah. know hello hello Sami Bakti censura për ditën e sotme Mishdanshull kemi të bëjmë e... me mm -hmm. peshit, ti që përdorin dhëmbët. Të diash për të sfar. A dëgjoj? A dëgjoj mirë klipin e ne shojmë se çfarë na kanë thën për çfarë luajmë e kush është më pranë. Kujdes. Këta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave. Këta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave dhe parazitëve. Dhe parazitëve. Mund të ishte, por është është saktë parazitë. Jo, jo, jo, jo, okay, jo, jo. nuk është. Ushqimit? No. Krimave dhe ushqimit. Po. Krimave hmm. të detit. Krimave, krimave të, të detit do thosha. Jo. 0-6-19-27-22-2, 0-6-19-27-22-2, dhe gjojnë i dhe njëherë, në rrasë e ju arrinit gjeni se të shvarë kapin peshit me dhëmbë, përveç krimbave, ju do të fitohë një or primi fito një, orë nga primë e moqës, a do tjetë një orë, e zila me gjasa mund tjetë dhe resistentën, da i uqë, ju vetë të hyni <laughs> për parë se të shvarë kapin krimbat me dhëmbë, dhe gjojnë i dhe njëherë, Këta peshqë përdori në dhëmbët në kërkim të krimbave dhe mëshqeve Jo Mëshqeve Jo 0619 207 222 dërgonë e mesashtë të uaj Një, qëfar të uati, qëfar ka vim peshqit dhe që krimbave? Halëgat No Leta të gjemë no. dhe njerë, është halëgat në rëtin? Jo qeta pesh përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave. Mmm, policinë e shtetit. No, no. <laughs> Policia ja, e përgjithshme e fytyt tjetër. Nuk <laughs> <laughs> u ka gjetur. E ka gjetur Egli dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. <clears> hey. <throat> ka shën një denshi e luajtur të fundjavë. Mez dy skuadrë është ndërruaraj, cira ka qënë një turpi vërtet A që turpi në ka qënë një ndër, po ka qënë e shi tërkë shu Shu pa thonë, unë asë e kam parë, asë o da shia Dhe, ta një që se kam parë dhe së da shia Me dhe ju së si figuarë sepse nuk do da shia Dhe s'kam se da sho kur Turpi, turpi, turpi uvi uh, Me qita dhe asë i turpi shumë thonë është sa që E kanë heqë urë ndeshjen edhe nga bastet Nuk mund Nos. dhije bast për të Oh. Për një ndeshtje ashtu sepse ishte e sa juar Dhe, dhe pikët e basit Që janë basit, pa, pa. Kan, e në to platformat e basit Ajo ndeshtje ka qënë e pa E pa disponushme për të bendosu një basa Përse me, me gjasta ti që të bendosu një basa Dije se do më baronte uh -huh. Para koa Që që pjën të arështje ashtë ndeshtja Ma ti thonë në fëshë fën Një më thonë panorama Pedra dhe shqiptare futbolet As nuk e ka postuar vidion e ndeshtjes uh, Bëhe fel për ndeshtje shqiptare? Po, një ndeshje e kampinatit tonë Për shëfëja nuk e ka postuar videon e ndeshjes në Facebook-un e sa Si që bënë me, me video dhe ndeshjeve mm -hmm. Normalisht, të ndeshje e ka lënë pa postuar Ndërshëta u ka ardhur turp të postojnë Por, uh, nuk e di Skandalozë mm -hmm. E turp shë Në podhë të një këshu është bërë Ja Êshtë turp shë Po, duhet merë masën Me sigurit që duhet të merën masa Unë me ndoj që ndorësha mund të duhet të, të, të merën masa Të përët një këshu Reformë në drejtsi dhe aty mm, Reformën në futbol <laughs> Reformën në futbol Së të mos ishte? Mirë Oja rështet e 22 minuta Ju mund nashkuar një në 069 207 222 069 207 222 Një nashpur të gjëmë viva la vida në këto omente nga Coldplay Kur të këthejemi, kemi... Edhe disa lojra në klubin e mësuesit k kam parë unë, Shardio. Sa njëm kolegun, kolegen. Edhe Lajmi nga Jeri do të na do të na jap një lajm. Bashkë. Okej. Okay. It's time to wake up and have a laugh, have a laugh. with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Kuaj po, mm -hmm. një ditë. Blindy më thjesit. Po, fundjavën që lan pas Blindy, një zonjë nga Britania e Madhe me emrin Jessie Prentice, ka pasur ditlinjen dhe ka bër plot 104 vjeç. Dhe, vjeq. dhe uh, tira, jdim, si dhe dhe park, në çdo raste të tjera, ne i dimë dhe i kemi parë. Siç në 104 vjetor. <laughs> e shkojnë njerëz të ndryshëm, gazetarë të ndryshëm nga media të ndryshme dhe gjithë mund janë kurioztar të dinë se cili është sekreti mm. i jetëgjatësisë. Mm. Dhe në këtë rast, Jessie, 104 vjeçare, ka thënë që gjithë jetën e saj ka ngrënë për ditë një çokoladë të të tërë. Ah, ajë nganjë në të tretën. Të gjithën, jo vetëm një copë vogël apo, po një çokoladë e gjithë, vetëm për atë. Dhe është një traditë ajo që ka që nga fëmijëria dhe nuk ka hequr dorë edhe tani që është 104 vjeç. Ajo mendon se sekreti i saj i gjatësisë është pikërisht ngrënia e çokoladës për ditë dhe megjithatë duhet të teksoj edhe diçka tjetër sepse është pyetur nëse uh, zonja ka pasur vese të tipit uh, alkooli, cigaria dhe gjëra mm -hmm. të tilla, por ajo ka thënë që asnjëherë në jetën e saj nuk e ka pasur një ves të tillë, ndoshta kjo është edhe arsyeja kryesore e jetëgjacsisë së uh, Xhesit. 104 vjetë. vjet. 104 vjet, më po shitanë shurdhë. Nuk ishin të tjera. <hih> Shikoj, është çokoladë, është <hih> mirë ta dim. Se ishte ai, por shumojë mm. që fizëpi Një grua Ishte një, një, një gotë birë tëftot të që do ditë mm -hmm. Që që në themë një birë me cokolatë që do ditë për shumë Edhe ti shkomë në 200 Me <laughs> nje <laughs> Po, një kshu nga këtët mëdhajat të turbutat me shkumë Një litr ashe Ka le zede, e mëndërkoj që ha të Një plakë cokolatë që e thuyën që Po dërjet po, e zezë kam për shumë Po pa e thuyësht në tavolinë njerë Duk e vërdor tavolinën e kam nga të sepil Që ta e guptonë E dhe futë qëkodat. Nese, falimi njeri. <laughs> të lute. Um, Këthejmë pa këtë situatën në Rumanimisht dhe ashur ku vazhdojnë protestat. Kanë hyrë protestat në ditën e 13.10, të tyre mm -hmm. dhe mbrëm në 600 e fitores përpallë se lisë qeverisë, 50.000 rëmunë kanë formuar uh, flamurin, komëtar, tre njyrat, blu, e verë dhe kuqe, uh, për të rezistuar në daj qeverisë dhe duke kërkuar që qeveriat lërgojët njërë e mirë, edhepse është shkarkuar a i ministri i drejtësisit i cili formuloji këtë mm -hmm. dekretin e, e famshëm që shkaktoj të zemrim, protestat në Rumani do të bashdojnë uh, deri në rënjën e qeveri si sënë atë atje. Madje, populli Rumun i bënë thirje dhe pojve të tjerë të ngrihen edhe të, të kërkojnë të njëjtë atë gjëra. Në fakt, Rumania përvajson një shëmbullti është shumë i ngjashëm me Shqipërinë. Mm. Por shume nuk mund të themi që zhvillimi në Shqipëri i ngjan aty në po them kodon tashin Spanjë, Brazil apo Meksik. Po në Rumani po nga ana e historisë e kemi më të ngjashëm. Patjetër, patjetër. Mm. Jemi në Ballkan, vim nga sisteme autoritare. Kemë pasur emigrim të arsyesh zakonshëm. Mm shumë rumun kanë lënë Rumaninë ashtu si shumë shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. Ne jemi në vend më i vogël se Rumania normalisht, por ka disa ngjashmëri. Kanada Sa ndrushim me nësiç i tregojnë njerëzit her pas here kur ata u ndanën me diktaturën, u ndanën me plumb edhe. Kjo ndoshta është diçka që duhet të kishte ndodhur ai këtu tek ne. Ne ata u dhanë plumbin, u dhanë biznese. Ëh uh, pas ardhjes së diktaturës etj etj etj. Por mm -hmm. Rumania, më i dashur, në ditën e 13-të un kam një pyetje të vogël në aktualitetin që dha Fus pikërisht tani. Mhm. Mm Sepse mbrëm rumun e cili them se qeveria u ka thyer përfundimisht besimin. Jo vetëm që ishin shumë në shesh, por ishin edhe duke përballuar temperatura shumë të ftohta, mm. që arrinin deri në minus kaç. 069 20 70 222. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ja ruan edhe një herë pamjet nga sheshi qendror në Bukuresht atje ku flamuri mm, rumun edhe ngjyrat. Bravo qoftë. Në një shfaqje të jashtëzakonshme qytetarie. Rumania më i dashur. Për të marrë shembull. Po po. Ehm. Um, në shkoni për sa sa ftohtë ishte dje. Ja, kemi dhe ne kemi edhe një protestë në datën 18-ën duke. Pa e kemi edhe një protest nga data 18 Do bëm e ne flamurin Mor avesh që Kresnik s'pa ju tha se Tirana mm. do t'jet në zjarë O oh, mons pa... O kjo është bërë tashi është e kjo protestat O kjo përë tashi është e kjo protestat Shfar? Jo jo <laughs> është e kjo protestat Të të gjallë e si mërteja është bërë fascist Pashu pa, është E pa sigurisht e shë bërë fascist pa. O kjo s'ka këndes i zjarët e është bashkë me pëdën tashi, e? e, e A pra pra Absai është vërtet. A do dalim protest me këto apo? Po do dalim, mund të dalim. Mund të sigurisë që do ndalim, pra e kanë në Tiranë në flamur. Do të flakë në Tiranë. Tiranë ndejnë në zjarh. Mos bëj sikur s'ke frikë nga shkretnësh. Shkretnë nga nga Skëndia. Shkretnë, si e kanë shkernik, tani shkernik. Kreshnik, një se ka shkernik, sepse. Aspië e bëra me kreshnik. Shkernik spahia, kreshnik spahia, po eh. Kaspië. Nejse. Mosu, mosu. Le të bën një pyetje. Le të le të të tregoj një histori, fali dua ta ndryshoj pak këto. Ëh. Situatën, mos e mos e politizojmë. S'ka problem. E di që është, çfarë ke? Ishte një berber. Përcili kishte punë jo pak, si ai berber i im, dhe një ditë hyn një burr, nuk ishte kështu i lajsh, por nuk e njinte, i thotë, fali thotë, sa vanoi thotë që çe them edhe un. Todat e kanë kanë dy orë. Pritje, kanë dy orë pritje. Faleminderit, atë mbyll derën e ikën ai. E nise Kajlojnë 2-3 dit Hymë prapë kyksu Shko në fali E dhe sa ka ndëm e më prit Për të qeth E i thotë ajë E me thonë drejt E thasht shumë ka Dhe nga 3 orë Dhe ajë dhe mas nga 3 orë Mirë falem të i rrit E morë i kuk Kajlojnë 2-3 dit tjera Edhe njëherë vjen kuk Shko në fali thot E thotë Futë kokën a dhjet Sa ka dhe thotë Për të qeth Dhe një gjysore Dhe nuk kam shumë Lugjan. Ai nisi devian prap. Po sot sa ka? Sot një orë gjys. Një orë gjys. E mirë, mirë pashë, faleminderit, edhe iku. Edi thot njëri nga këta një orë, shikoj thot. E ndiej çiktetë thot. Ka ardha 4-5 herë sot deri tash. Thaft kokën thako. Pyetën sa ka me pritar, pastaj ikën da nuk thët më thon. Shife erdha ku shkon. Edhe uni nisi shok nga këta shokët berberi, e berberit, e ndoja të tipe nga mbrava. Kur mbas 5 minuta shvin atje, duke qesh me të mamën. Mama ku shkoja. Çekem ajo ky fshi de lot të shtëpia jone. <laughs> oh, jo. Shtëpia jone. Me mas vakt. Jimmy Requiem, sa kemi atë orë? Mirë. Cosming girl. <laughs> You once from another time like some baby babarilla you hit the stars as her and bella She's from a Queenser 40,000 million I'm not just away Feels like I'm standing in a timeless dream Have lights mist of pearl and borders Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scent Touchin' discover said together everywhere i will be with you everything i will do for you i love you always forever near and far close it together and feel Kërbile më gjësit mish dashur në Klab FM në një qindikandër Mirë më gjës, edhe në ekarani në Klab Të Vos Good morning Eja, um, ollë ta kemi fitu ësë Kemi në disa kujtë e gjërda Tirana Kuksi. Tirana Kuksi ndeshja e turpit po. Mm -hmm, Ës Armand 776 i baro numri fiton dy bileta për Nasneplex. Jam shumë kurioz të di se çfarë ndjejnë edhe mendojnë tifozët e flaqut të Tiranës, Panatiksat për shembull, mm. kur ekipi i tyre përzihet në shitje ndeshjesh në mënyrë të flliqur. Ose tifozët e Kuksit për shembull si. që uh, gjithashtu si janë janë të zjat për ekipin e vet. Çfarë ndjejnë ata kur ekipi i tyre përfshihet në Në shqitë e ndeshesh, do më dhe në si dëshohet, sigurisht, se ka ndodhur, me gjize, kur themi dëshohet, sigurisht, në fakt, dëshohet, me sigurit të pjot. <gjuhet> Krenari. Pa, që, ja, asë, nuk e di? Në, nuk besaj. Në, nuk besaj. Nuk e di mirë. Një pithie tjetër nga aktualitetet e Mishdashur bëhet nga Sigis Beson, këtë besonat. Diçka do e besosh tani? Jo, e kanë për tifozat. Tifozat, më domundja se nuk dihen ai skrenari kur se nuk e bëjnë ata shitjen, ha? Nuk janë tifozat. Jo, sigurisht që nuk e. Jo, ne po flasim mirë ku tifozat e din. Ai deshë deshë ushitën. Dinë mirë që pasurohet. Po e mora ve shumë. Hm. Atëre. Mishdashur. Këshilli i Sigurisë në Kombe të Bashkuara ka kërkuar një takim urgjent. Pse? Ose është kërkuar një takim urgjent për Këshillin e Sigurisë Kombeve të Bashkuara? Ëm um, Ky takim është shkarkuar nga amerikanët dhe një vend tjetër, sepse ky komb i mm. pabindur pa provokon sërish. Okej. Okej, mund shuar <laughs> po të shuar provokacjia po duash jeni. Provokacija nga këj kombë, ok? Ok, 069-27-222 Cili kombë, qëtëson kombët e bashkuara 069-27-222 I pare do të fitoj një durat në krybin e mqesit Një durat për përgjishen e sak Dërko censura me altinin Shumë e dhe shtirë Nga fundi i detit mishdashur Ku peshqit përdojnë dëmbët për të kapur krimba dhe Në tekst tjetër. Ëh. Nuk është sasë e vështirë. Jo, jo. E di prandaj. Muaj, mua më, -më, më duhet. Nëse themi këto dhe këto, do të thotë që është gjallësujor. Tani ti përmendin gjithëta me radhë do dalin. Jo. Shumë ja. pe, peshë mund të kavi në. Po, tu po më ndërmendja. Peshë. Peshë për dëm, për të kanë për krimin pe e peshë. Pe Sa mirë. <laughs> jo, je ri, nuk kemi dëmtuar. Jo, e di. Ta dëgjojmë edhe një herë. Pau. Që ta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave? Krimbave e midhjeve. Jo, jo, ja, e sak, të gjiga është saktë, logjika është saktë, por jo. Farave. Jo, no, jo. Jo. Do të thonë është një peshk i cili ha midhje. Ona bën një vongole, të lutem. Përdorin dhëmbët për të pastruar plagët e trupit njerëzit. Apo jo. ja bën, na bën një Na bën një vongole, të lutem. Sfungjerëve. Jo. Athem duhet se duhet të rrisim uh, duradat, ta. po të rrisim duratat. Po, Alta, jemi pak. Edhe 2 shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti. Bëj një rezume të tërës dhe në fund të rezumës Altin Luaj edhe një herë censurë. Faleminderit. 1 orë nga prim e Moçës dhe 2 shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti së ndërbeu durrës. Këta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave. Më nduket shumë e vështirë. Nëri kur them është e thjeshtë është diçka që ne e kemi parë. Kemë studiuar. Çfarë ishte? Ah, <laughs> jo. Jo, tani un po mendoj. Ha, gjëra të ndryshme. Gjithë gjërat që mund të kave në det. Çfarë mund të haj një pesh me von? Gjithë gjërat që ti e ke parë. Okej. Okay. Pra, peshku ka me von. Tani më dëjë një ndihmë. Përdor thambut për të kapur kimbat dhe këto Qar, ka, qar ha tjetër... Ej, mishdashur, dysh ishe nga kantina e pjeve gjesht ka sriotis këndër bejo në durës dhe, si që tham, një, një orë nga mishdante e këprimi moqës e dy edhuratat vetëm gjeni një fjallë, një fjallë, qar ha peshku Vetëm një, një fjallë Këta peshqë përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave Në faktë si pak po. <laughs> e si kleqë me kjo që ha peshku nuk të rastë, po E si kleqë? O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Mese koga e kakënduar nga filimin fund zeynë këta këngë në mishdashur Bashk me Eleganten Taylor Swift gësht I don't wanna live forever I don't wanna live forever I don't put behind these four walls Hopin' you'll come It's just a cruel existence Like it's no point Hopin' add up Baby, baby I feel crazy, all night, all night, and every day, give me something, but you say nothing, what is happening to me, I don't want to Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Glindy and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Yeah, yeah, it's <laughs> a theme on the bass <laughs> pack. I don't know. Let's talk about the details. Hello. My name is Ardun. I'm coming to the club FM together. Edhe në ekranin e klep të vës Edhe në ekranin e klep të vës Atere mm. Duhet i ndimojmë edhe pak për uh, këtë Fjallin e tëtë sëruar këtë në krybin e mqisit Që gjitit dhe jeri pas Po, uh, gjitit dhe shumës. jeri Jerë në kemi ndimoar me thënë drejtën Shumë Ma ndimoar me njëftu shumë një një mm -hmm. atje Gjero Tam Këtë i gjoj dhe njëher <coughs> Kujdes Për herë të fundit Po Këta peshqë përdori në dhëmbët në kërkim të krimbave e d**kët A ti në duhet të atë e mund? Ja, sigurisht që ja Ojeri, mm. do një zog të fudot të të brënda Më ty e ka... <laughs> A që pëndod? është një zog që dhe? Asa i bukur Asa hmm. i bukur harabelli lejeri Asa i bukur harabelli Asa harabelli bukur Po të enton të hyrë <laughs> Ape dritaren <laughs> <laughs> E <Me> pak budolla <laughs> është kishkall pak. Po stop. Bëni botë anë dritarë në anë. Anë zonën që do <laughs> <stof, p> hyjnë, <laughs> që seriozisht. Do mund të që po. Jan, që po. Oh, oh, mos ndjenë ato yeah, yeah, trafikun. Yeah, lërë. Lërë ti jetë i lir. Lërë, hajde, <laughs> Pas <të> lera, hajde. Pastaj <laughs> <lera. Lera, hajde>. dalë, <laughs> dalë. Ti kërkojmë. Mund të miri lërë të lir, të bëj çat doj. Lërë të jetë i lir. Ai ku faro tram. Dalet an djellin pak. Ndërsa u tram. A zumba. Ai ku ai. Ai ku tram. Dorit ku na më ju më thënë ets duavonat të brënda. Haide mo. Ja. Igo, eh? tani tani a? Tanim ndogu të kemi pop quiz-a. Do bëjmë edhe po, do të kemi edhe pop quiz në klubin e miqesit Altin Club e Fem në 100 tikat. Sot na erdhi kur përmendëm pop quiz-in. <laughs> jo, e ke nga dritarja e tij. Ah, është okay. apo po, është apo dritarja edhe. Mir. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ta havi mo? Po. Dhe tani Për gjithdo shqiptar patriot. Rilinda sa po legalist. Për shqiptarët e cdo gjinie. Për fëmijët. Për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave. Vjenë. Quiz. Mirë se jeni ardhur në Pop Quiz, mirë dashur në Club FM në 100.4. Luan sot Yerida Sakai. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Yerida, vjen këtu si një profesioniste e radios për të luajtur në Pop Quiz. Yerida, je përgatitur për sot? Jo. Ja. Jo. Ja. A tin sulë Yerida si një profesionist being... i papërgatitur për sot, Olda Reka? Mirëmëngjes. Dhe Lorin Teresi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lorin. Mirëmëngjes. Yes, yes. mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mhm. Ritoj pakat i zogut na mbyll faqen dritaren. A do që ta mbyllim dritaren? The dead Trump. Korrën te pakra, oj. Nuk viti edhe deri këtu. Të lundë Malta. Faleminderit plan. Ade re, miq dashur. Po. Le të bëjm pyetjet 1 e pas 1. Mhm. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Me ndimën e Angelit Gabriel Tam. Profeti Muhammed Pati vizionin e ti të par Në një shpel Pra në këti qyteti Në një shpel? Mhm mm Me ndihmën e Si pas Vargjeve kuranore pra Me ndihmën e Krye Angelit Gabriel E në pa po themi në të folmen muslimane Xhibrail, po Gabrieli është i njëjti si Xhibraili. Ëh. Mm, mm -hmm. Pra me ndimin e me ndimin e profetit Gabriel, <Weber> Muhamedi pa di visionin e tij të parë në një shpellë në këtë qytet pran. Okej. Okay. Asnjë qytetin i cili është, çfarë po them unë, është rëndësishëm për feni heri. Dekois. Okej. Ne do gjem emrin e qytetit apo shpellës? Qytetit, qytetit. Emri, jo emri i shpellës është a Plums. Jo brap. Ah, emri i qytetit. Emri i qytetit, brap, Pranthili i qytet. Ndodhi <laughs> okay. Muhamedi. Edhem se ishte pa ushje fishë. Po po po. Okej, Miku. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. 2. Nëse fish këtë gaz I cili është elementi i dytë me i lehtë ndër të gjithë, atë e rezërri të holohet. Mm. Nëse thithë këtë gazë, i cili është elementi i dytë me i lehtë mm. ndër të gjithë, atë e rezërri të holohet. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. E kemi altin? Këh përgjigjen e saktë. Për. E kemi, kemi natyrisht. Po skaq se vështirë, bra. Jo, jo, unë kam për jam i saktëse. Ti e përdor çdo të shtun. Para se të dalish. Ej, okay, Kim. Um, kemi gjithashtu Alton që duket shumë shumë e shqetësuar me situatën. Po. Për përgjigjet e saj. Atëre. Mhm. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky aktor i njohur imiton presidentin Donald Trump aktualisht o, në programin Saturday Night Live në Shtetet e Bashkuara. Ky aktor humori kanë dhe jo vetëm. Mm -hmm. Është ai që imiton presidentin Trump në Saturday Night Live. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Gjencë, ha, ha? kanë lëca. <laughs> Protestuet e sitë rumun Nuk janë të knashur Me dorheqen e këti ministri Dhe kërkojnë rëzimin e qeveris Protestuet e protestuet e sitë rumun Nuk janë të knashur Vetëm me rënjën e këti ministri Pra cilit minister mm -hmm. Por edhe jo emrin Mi afton ministria Dhe kërkojnë rënjën e qeveris Të bjerë e tëra thonë ata Pyretja e fundit numër nëmër 5 Pyretja nëmër 5 Pyetja numër 5. <laughs> Vjen më të gjatë të kufirit Toksor. Shqipëria e ka me këtë vend fqinj. Toksorë. Po, Shqipëria ka kufi toksor me disa uhum. vende. Po ndër këta vende me cilin vend Shqipëria ka kufi toksor më të gjatë? Se të tjerët 0-6-29-20-72-22 0-6-29-20-72-22 Mishdashur Në klubinem gjitha Adonit i përsërisim uh, edhe njerë pjydit okay. Atere, Me ndimën e Kryangelit Gabriel Muhamedi Pati vizionin e tit par Në një shpel pran këti qytetit Një Pjydit e dyt Ky është elementi i dyt me i leht Në tabelën e mentele jevit Po të athithështë të gaz Të mm -hmm. holohet zëri Pjydit e nëmër 3 Këtë aktori njohur imiton aktualisht presidentin Trump në Saturday Night Live Pyre nëmër 4, protestu e si të rumun nuk janë të kënashur Me dorzimin e këti ministri dhe duan e tërë qeveria të bjerë Me pyre nëmër 5 dhe e fundit Me cilin vend shqinj e ka Shqipria vijen më të gjatë kufitare, toksore Arka Dinoe, është kërë që të gjemë tani, klea BFM Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo dove ogni alba Sì va, chisa, chisa, paura non ho e questa vita mia è tutto quel che ho, più breve lei sarà e più forte canterò. E che te canto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 Nuk jeni mësuar me vrapin. Vrapi kërkon teknikë dhe përgatitje fizike që të përballohet. Kur ju i futeni një rutinë të re sporti do të sjell lodhje të fizikut dhe lodhjen e dhimbjeve të muskujve. Prandaj kur jeni e re në çështjen e vrapimit mos abuzoni, por merreni me ngadalë dhe filloni të rrisni intensitetin me kalimin e kohës. Fillimisht nisni me nxehjen dhe më pas vrapin. Nëse ju nuk po vraponi siç duhet do të keni një frymarrje të rëndë dhe dhimbje të kraharorit. Muskujt e krahrorit janë të ngushtuara. Kjo është e njëjtë me muskujt e këmbëve apo ligamentit që dhëmbin kur kanë kopa ushtruar. Shpesh këto dhimbje shkaktojnë spazma. Prandaj, e vetmja zgjidhje për të formuar muskujt e krahrorit është të bëni ushtrime dhe të pini sa më shumë ujë. Duhet të qëndroni gjithmonë të hidratuar, përndryshe dhimbjet do të jenë më të mëdha. Keni urth në stomak. Vrapi shkakton shumë tension në sistemin tretës. Rritja e tensionit bën që urthi të fillojë të djegë apo të dhëmbe. Për të parandaluar këtë gjë, bë një mjerë të mos hani ushimet të rënda, pikante, të skuqura për para se të dini për vrap. Hani diçka të lecë dhe me vitamina, në mënyrë që të merë një lëndët e tyre ushjue se gjatë vrapit. Keni së mundje të patrajtuarat të mushkrive? Gjatë vrapit do të dalje në pa disa problemet të mushkrive që ndoshta nuk i dinit asë që i kishit. Ka disa shka që apo su mundi të ndryshme pulmonare si asma, emboli pulmonar, pneumotorax, një rrje dhe ajrit në hapsiron mes mushkrive dhe murit të gjokësit e të tjerë. Në rraset të tjela duhet marrë ndihma e mjekut me një herë. Keni komplikime të zemrës. Gjat vrapit ritmet e zemrës rriten duke bërë që shpesh arteriet të kontrakohen duke mos i ofruar furnizimin e duhur me gjak. Kjo do të shkaktojë dhimbje në gjoks gjat vrapit. Kur dhimbjet janë të mëdha dhe nuk qetësohen, kjo mund të çojë edhe në një atak kardiak apo probleme të tjera të rrezikshme. Nëse shfaqni shenja si dhimbje në gjoks, djersitje e rëndë, të përziera, të vjetë, të tjera, duhet të shkoni urgjentisht tek mjeku. Kto janë shenjat që zemrës suaj po i ndodh diçka?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 Hello, mirës të vini në krybin e mëgjesit Në valet e këtë ja dhe fem Hello Oke Gati të anija dhe për përgjishet Shohim uh, si keni dal ju të shunën dhe goco mm -hmm. mm -hmm, Ty e dhe pari ishte Me ndimën e Gabrielit Vizioni i pari i profetit Muhammed Ndodhi në një shpelë pra në këti qytet i jeri Unë kam thënë Meka Meka është sakt të lumë të jeri, Meka Nuk e dhja ishte që njështë shunë Amensimë O patjetër është është Mega, për Brunei me, edhe Mega është një qytet i rëndësishëm për mm. të gjithata që do të bëhen haxhi. Haxhi çvet po? Kur shkon për Po, tam, nuk duket. Jo për Hoxhë, shkon Je për për <laughs> për haxhi, uh, haxhi. Për haxhi, bra, po. Është kanë një pellegrim, a qoftë pellegrim <laughs> gjithashtu, po jafus kopën. Më okay. mirë Pelle Grimë Thank you all, ta vetëm ti më kupton atërë Altin përqishja jo dhe është? Quebec Quebec është oh, e pasak dhe tinë Almost Po nga që së më punoj Google e dhe unë tha shpële plumba si ta vërtu Ah, gabim po Nuk glosa dot, as pas Ty du të da quaj mirë vetëm nga që e gotë dhe mirë Kemi endë lori në këtu mishdashurit cili ka thënë? Bethlehem Bethlehem është e pasak më lori Në mek më lori Mek më lori Mek më lori Mek më Në fakti edhe një ndim dhe unë prandaj mendova për Mekën, se nuk e dija sërzisht, se? kurse që është një ndër qytetet më të rëndësishme. Po pra, po unë mendoja që Meka nuk ishte qyteti, Meka ishte ai vendi që shkohesh dhe thash po ja fus Betlehem, meqenëse ja, jemi në qytetin <laughs> ku është Meka. Meka është një qytet. Okej, mirë, i kuptoj. <laughs> Ju e më keni dërgun tani me hytin numër 2 jeri. Asemse. Hyti numër 2, po. Po të dritën Leqef. Moa? Jo, okay, mirë, thash, po shtet nga nga. Jo, ne shkojmë dritë jeri. A jesi ku që nuk përndritë? <laughs> me se shohën ja Këj është gazi 2 mm. me i lekt Dhe nëse e... Për këtë do dritë shohën? Po Helium është Helium është e sak të jeri Ja të përpim pak me këtë Heliumi E sak të lumët Olta nërku altini ka thënë gjithashtu Helium I sak të altini Pra kemi tani jerin me 2 pik Altini 1 pik Olta 2 mi ha shashit <gasps> oh, O <bo>, bamba <bo. laughs> O oh, altin tani <laughs> e, e t'i gjohër e ti? O t'i gjohë m Po zgrem um, mikrofonin kur s'duhet. Ato po ti mos e vër mikrofonin aty. Ehm um, kemi edhe Lorin që ka thënë Helium. Të lumtë, të lumtë. Lori. Bravo Lorin. Kemi kemi Olsen Zero si gjithmonë, Jerin me 2 si gjithmonë, bravo Jeri. Përkryer deri tani. Aldini me 1 dhe ehm um, Lori me 1 gjithashtu. Jeri, pyetja numer 3 për ty. Ky aktor i një or i imiton Presidentin Trump në Saturday Night Live. Junior Trump. Junior Trump. Gavitoj. Pra, Mund ta shtypim deri. Nëse e, e dini, ju lutem thoni. Qat mirë. Bravo jeri. Zlumt është saktë funë tram, isht ashtu. Kemi ë uh, Nuk e kam lënë pa përgjigje. Pa përgjigje. Mer minus, duhet të thua diçka, se mer minus ashtu. Hiçet dhe, dhe pa, pika që ke. Kush e luan tram? Chuck or, Norris. Chuck Norris. Fyra numër 3 drejtoi tani, personi numër 3. Nuk e di ndoshta Xaver Zaneli, më falni për të zorë mirë. Në Lore ashi nuk e njeh. Dhe përbarazoj erin me Alec Baldwin. Baldwin, Baldwin, Baldwin Alec Gopiats, Baldwin e s'pjats Mërëse, mërë e gamë shkrujt Së le të zë u mërë Mërëse gëmë Tani me dimën e Google yeah. Kolegut yeah. yeah. Falenderoj orgesës a jimin Orgesës a nuk qohet ka Jo, ja, pra nuk shumë. Do shum, dhe dhe pika, un, un, të ec pikën aty. Çfarë sikat, se dëgjove timovë? Mos e dëgjova orkestën, unë isha me kufje, ja, ba. Liçha <laughs> dhe orkestrat si të mos fol më gjatë kukujt. <laughs> Oke, okay, miri ku. Pyra 2. Lori, 2. Jeri, 3. Jeri, mfal 3. Jeri. Jo, jo, janë yeah. parazi me Jerin. Në tikë 3. Jeri? Se bëri gabim. 2 me 2 jemi. 2, se nuk e gjeta. Çfarë gjem ços jetën timin? Thash profesor, po mbajmë një topikë tash. Ai, ai, ai. Ja si boi. Oke. Konkizash. Find the number 4. Protestuesit Rumun nuk janë kënaqur me dorëheqjen e këtij ministri, <laughs> jo, ministri i financave. <laughs> wow, <laughs> jo, <laughs> i njëri mbi an keq. Ministri i Drejtësisë, saktësisht, dy parazonieri. Inici parazonieri, më dhan shumë realin, dhe Lorin, dhe Lorin, ulta 0 akoma, po. Ta shihemi me 18 shtort. Ministrin e? Ë, ë, ë. Lul Basha ka thënë. Ë, është e ëngjsh. Ku sot janë ëngjsh? a çfar hët e ëngsh ëngsh duhet me hë të lutem jo e ëngsh e ëngsh ë stërdhëj pa të dhaj me h vi me a aldim si ta ke tholta gabim je gabuar si bën po ti shtosh një h përpara joltë Exakt. Mirë faleminderit. O Lori, sa ke thënë ti Lori? Ministrin e Partësheve dhe Rekreacionit. Ja Lori, Asa. ja. Pasak vin, shumë gabim. Kemë në pyetjen e 50 punktit ieri. Tam. Kush e dish çka thënë për këtë? Vjen mund zgjantë <laughs> kufirit me qarafjala 282 kilometra. Shqipëria ka me këtë vend. Malizikam. Jo, e pasaqeri. A... Kosova. Jo, a... e pasaqeri. Jasufile. Jasufile. A... Po, saktë. Është Greqia apo i jashtë në wikufitare? Pjesërisht janë pomat. Unë kisha kërkuar më gjusën. Dhe Lori ka thënë? Greqia është absolutisht Greqia. Bravo, atëherë për këtë pyetje mishtrashëroja cila kishte vlerën 12 pikë vend bën që Olga i ka prezant të gjithë. Jo, Olga. Dhe dhe vetëm Lori që ka urgjenta hedhin postieri. Qëçi viton. Un nuk e di pse kishte bindur gjë që ishte maliz. Megjithatë do e verifikoj. Shikoj, po ndanash për shembull pjesën veriore të mm. Shqipërisë, kufiri i verior ndahet midis Malit të Zi dhe Kosovës. Mm. Përgjithsisht janë 111 km me njërin dhe 150 sa me tjetrin. Okay. Pastaj ka një pjesë që është me Maqedoninë. Kurse kufiri me Greqinë fillon që nga që nga zona po themi e e Prespësh. <laughs> edhe i vjen rrodull e rrodull e rrodull e rrodull <laughs> deri në deri <laughs> okay, okay. në Sarand. Kjo që, që është e kam fiksuar un gambin. Është sigurisht me gati. Mande është gati dy fishi i <laughs> jo, me të gjithë kufimit. Un mendova që nga që Malizi është sa Tiranë e re, edhe thash s'ka mundësi, thash ti. Nuk lejon justifikime. Kështu i bije para shum. Sa më manti në vendi tjetër, as më manti në vend tjetër te kufiri me me të po. Gjithsesi. Teran Grecia, mm -hmm. Mishdashur 282 Në në këthejmë i mbas fan kryu në më qësi të e më rifituën si të përpov kuisin do tjetë atëher Good for me, është këna që të gjëmë tani nga Gjorgjo Gjorgjo you're too good for me Halo, halo, halo, mirë më nëgjesi Mirë shtë këni ardhur në klubin e mëqesin, valet e klab e fem në një 14 Mëqdashur i përshëndesim që të gjithë ora ashtë një 9.50 e një minuta Mirë mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi jo da mëgjesi E, kemi një fitues për ditë e sot me për lojën e censurës, mëqdashur Ne e kanë shpartaluar Ah, mën fund Mëgjeshtë nëndy i mbaronu i brisildës dhe ka thëmë gathora I mbar Numër, numë. a numrin po, e dëgova si ujë prandaj. Ehm, <laughs> um, ja. e janë sekundat, Danis, se, qfar, qfar në segunda dizioni tani se çfar çfarë ka thën Brisilda? Gafore. Gafore. Që ta peshq përdorin dhëmbët në kërkim të krimbave e gaforreve. Ah. I doni or nga Prime Moças dhe dyshi ishte nga Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Nga Kantina Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës e vendmja. Kantina e këtij lloji. Mhm. Mm Ka shumë që duan të bëjë në Skëndër B. Po vetëm një është. Po vetëm një Skëndër B, e ga mjekë në rbega, dy pashë. Pashë. Pashë. Vetëm një është original. Edhe i përtet. A i tita i më dhe. Durësi. Durësi. Mjërë, pak kemi më pritur në fund të programit për tit në sot me ojtë aty të lukët Fitojë si popkrizit është Roberta 8-8 një imbaronumër Fitoj në dy shishën nga kantina e pjeve Gjeshka stretës këmërbel Të lukët, Roberta Ti ke fituar e dashur Farim i dhejë për të gjimin Orgesës e imi mish dashur Programin e radhës në Radio në Club FM Vien Ajo Me Music Box është Nga ora 10 dhejën me zdit Gjdo dit me ju Por të ju Lajmet më të fundit dhe kam sigurin që sot do të merë dhe me qëmimet Grammy E tjere, tjere, tjere, tjere, mm -hmm. që kanë qënë mm -hmm. Si tu ashtë krye fjalla nga Ana e skenas musikore mm -hmm. Unë da e mbil me historit vogël që vjen nga uh, Lufta e katërt botrore Mi tishtë shënët pashkuarat Amerikës e Italis Ake përësyshë <gjëllë> të? Ta Në të ardhme njeri, ca historija nga e shkuarat, ca historija okay. nga ardhme Dekord E pe passengers me oh. Ja, nga koma Po qa bënë, qa bënë, qa bënë Mirë Një poflizja për histori që vinë nga Arme, po Janë lufta një dhe janë, janë sesilin uh, Ata logore në vetë, këte Amerikanët dhe në italianët Dhe i në moment që njëri nga Amerikanët të shkon të shkanë mëndi Thotë, ej, Luigi! Edhe, shonë koko një nga ata italianët uh, Sënë në ijo, bang! <laughs> e përvejmë pravë këta Uh, Amerikanët këta mm. uh, Luigi! Këtë qërë! Bang! <laughs> e e këpëton, i vranja, tre katër nga këta E kishin këshu si nuk duro mm. në ndo se italiane Kënë këshu me njere, a gojnë Këtëm pëtit ras me emër, hop, qojnë E dhe uh, Kallon pak dhe italiane sigur e mësuan Stilin, thano, e provojmë dhe ne uh -huh. E dhe vjen një nga ta Hei, uh, John! Uh, Hei, uh, John! Ky Amerikani pëtë dalë nga logore e thotë uh, Hei, uh, Luigi! Luigi! Is that you? <laughs> okay. Yes, it's me, it's me. Damn. <laughs> yes, it's me, Ville, Ville. Ta. Wow. Vitaj jas <laughs> të shikoj. Si anësh alo. Ma da, oh way, ooh, ooh, ah. Eh, oh. No. Yeah. Oh, eh. Well, ma. Ma që, oh. Alo. Ha. Oh, ha. Eh. Ikim? Tjie. Tjie. Bəbam, sejna. Tjau. Oh, I tell myself, when I am so the name I know I can be I can't help but feel the burden of my weakness when you're away from me its and now All that I